nas fokusirate na ovo što je tu, danas je važan dan pogotovo za ljude koji još nisu bili pod križem pa onda smo koncentrirani na to jeste spremni? Eh. Ja sam se mislio danas na koji način približit tu centralnu ideju onima koji bog to još nisu na pravi način usvojili da im pomognem ako žele prisvojiti ono što se nudi u Kristu Isusu, tako da sam bio cijeli dan u tome i imam jedan mali trik, pa ću vam pomoći po putu. Znači svi koji su, koji su bili do sad na predavanjima sve ove dane, oni su otprilike uhvatili glavnu ideju, ali ima i koji nisu došli tijekom cijelog seminara, tako da, eto, čisto da bi njima pomogao. Ja dijelin ovaj jedan listić, na njemu su vam zapisane neke temeljne istine vezane za sveto pismo, znači iz svetog pisma o svetom pismu i onda iza toga imate još sedam drugih istina koje pomažu umu, koji je razumio prvih sedam, da se odnose prema tom Svetom pismu da iz njega mogu najviše izvući. S obzirom da smo cijelo vrijeme to ponavljali, ja bih krenuo tu pa ću vam onda dati taj jedan mali trik, ja mislim da će vam to stvarno pomoći, da nas najviše izvučete iz ovog svega skupa. Pa onda ćemo zajedno ako vi, ako netko nema želi čitati, imate tu još nije žurba možete uzest, možete samo mene slušati ali eto. Ja vam predlažem da ovo što tu piše usvojite za život da si čitate to svaki dan, kao onu tablicu množenja, to vam treba za život. Ovo se nikad ne mijenja, to su žive stvarnosti, o njima vam ovisi sve znali ili ne znali. Bolje vam je to sad doznat nego tamo, jer tamo ćeš sigurno doznat, ali nećeš moći tako lako promijeniti. O tome se radi. Znali vi, ne znali, vaša je duša pod utjecajem ovih zakona non stop, kao što je riba u moru. Ona ne može van mora. Bila ona svjesna u moru ili ne? Tragično je što ljudi onda ne prihvaćaju te istine jer su rukovođeni istin, istinama osjetila i onda provedu život u obmani, ali tamo slijedi buđenje. Ja vam moram reći da tamo slijedi sasvim izvjesno buđenje. A buđenje je onda ulazak u stvarnosti o kojima govori sveto pismo na način da ćete znat da je to stvarno Znači, pismo kaže o sebi, čitat ćemo zajedno da ne bi citirao stavno Može? Znači, broj 1, Bog nikad ne laže Danas ćemo se ponovo pozvati na sveto pismo Stajat ćemo na njemu i hodat ćemo po njemu Tako da onda možemo očekivati da onaj čije je sveto pismo I koji je ovo rekao o sebi i svom pismu Ili svoje riječi, potvrdi svoju riječ Tako smo u okvirima koji ne mogu podbaciti Da bi to sve skupa štimalo, znači slobodno di god Imate mjesta samo se sjedite Ima neki stolica dodatnik tu Hej, kako si? Izvanredno E. Samo laganica. Ovo vam inače meni jako bitan čovjek u životu bio dok sam bio mlad, bio mi je duho... Bio mi je učitelj, dok sam igrao šah. Baš tako. Evo onda se... Si... Dajte mu tamo... Ja vas molim da... Znači ovo su neke stvari koje ja stalno ponavljam. Od velike su koristi za svakoga tko ima bilo kakav odnos prema Svetom pismo, ako nema još onda će mu sigurno koristiti po putu. Znači broj jedan ovoj knjizi iz koje ću vam ja danas čitat i tražit od vas da se ponašate sukladno onome što piše ako hoćete dobiti ono što piše a to je zbog čega ste tu. Onda bi trebalo imati upisan u vaš duševni sistem kao onu tablicu množenja. Ovo je tablica množenja znači ovo je uvijek tako. Dva puta dva i uvijek četire. To niste znali kad ste išli u prvi osnovne, ali već u drugom ste nekako stvarili. Bolje vam je krenut nekad s ovom tablicom množenja, tako da negdje u trećem razredu duhovne škole ovo vam bude normalno. I onda vam se mogu početi događati sve bolje i sve bolje i sve bolje stvari. Sve što je on zapisao u svoje riječi, da nama prepada, nama to prepada. To vam je u starom zavjetu prikazano sa obećanom zemljom. On je rekao, ja vam dajem tu zemlju, ali ti moraš zakoračiti. Svaki dio tlana koji staviš nogu je tvoj. A oni nisu stavili nogu jer su bile neposlušni ovoj riječi. Pa od tri miliona njih koliko je izašlo iz Egipta, nijedan nije ušao u obećanu zemlju, osim Kaleba i Ošue. Svi su umrli u pustinju ti četrdeset godina. Moja namjera da se to vama ne dogodi duševno, jer Izrael predstavlja našeg duševnog čovjeka povijest Izraela, povijest vaše duše. Puno njih ne razumije zašto je sveti, sveto pisma Starog Zavjeta tamo napisano, nije ih za previše osuđivati jer ih nema ko podučiti, ali tako vam je zapisano u takvu povijest zato što je takva povijest ono što se mora dogoditi u vašoj duši ako hoćete ući u obećanu zemlju. Recimo da vam dam jednu krasnu sliku koja je duhovno podudarna. Zašto su oni svi umrli? Zašto je to bilo baš tako? Zato što s početka vašeg duševnog života nijedan osjećaj, nijedan miso neće ostati do kraja. Svi će se promijeniti kad uđete u to stanje sjedinjenja s Bogom u Isusu Hrstu. Početak nije isti kao kraj, ali je nužan. Te prelazne faze su nužne. I onda puno njih znači, čita, odbije ih nešto jer ne razumiju, nema im ko objasniti, vide razne ratovi ubojstva. To su vam duševne promjene. Promjena svakog stanja se u duhovnom značenju u svijetog pisma predstavlja sa smrću. Smrt nije smrt, nego promjena stanja. Recimo, kad umire Mojsije, to je kraj jedne faze na vašoj u, u vašem putu na etapi kao obećanoj zemlji. Obećana zemlja gdje možete prisvojiti svaki blagoslov sjedinjenja s Bogom da ste vi u njemu i ono vama da živite ko Božo dijete. Znači faza Mojsije traje dok vi spoznajete božanski red i božanski zakon. Ali u momentu kad ste spoznali i kažete znam, onda Mojsije mora prestati, ta smrt, samo vam dam lako razumljivo, ovo je lako razumljivo. Ta smrt je promjena stanja kad Mojsije postane Jošua, Jošua sad vodi Izrael. Što znači Jošua? Istina ili spoznaja koja postaje život. Vi sad morate sa istinom promijeniti vašu volju I to je rat u obećanoj zemlji Da su svi sedam poganski naroda Tamo koji predstavljaju sva zla u vašoj volji Dok ste nepreporođeni A ne preporođeni ste na početku Tek kad primite duha Božega Tek vam kreće akcija Skida se teret, teret grijeha Dobijate oslobođenje Primate duha Božega Ali ste puni protivljenja Vaše tijelo je potpuno protivno Morate ga upokoriti Vaša duša je još puna slabosti, opire se, vi morate obnoviti vaš um, ne obličavati se više sa svijetom, nego obnavljati vašu pamet po onome što piše u svijetom pismu, da možete spoznati što je savršena volja Božja i ugoditi mu u svemu. To su vam Rimljani 12, 2 i Efežani 4, 23. Tako da evo vidite, ovo je jedna od stvari koja vam nema tko objasniti, a ja to znam po duhu Božnjim. Tako da puno njih je zbunjeno zbog stvari koje pišu u Svjetnom pismu, ali vam govorim ovo zato, govorim o Svjetnom pismu. Svaka riječ je tamo istina, samo treba imati razumijevanje za nju. Stvari koje vam ja danas predstavljam i ovih dana na seminar one su iz Novog Zavjeta i one su uglavnom doslovno točne. Znači, cijelo Sveto pismo nije doslovno, točno, iako je istinito u svakom slovu, u svakom zarezu, u svakoj jote, ali poslanice su pisane za rast i za izgradnju crkve, da crkva, to smo mi, razumije što se dogodilo na križu ili što je Bog Otac učinio u Isusu Kristu za sve nas. Stoga su poslanice, znači ono što počinje sa Rimljanima, pa tamo sve do jude, one su doslovno točne, nema nikakvog prenesenog značenja, nema unutarnjih značenja o kojima, sa, o kojima sam vam sad govorio, to je doslovno točno, jako je doslovno točno to ako prihvatimo kao istinu i djelujemo sukladno, to će se dogoditi, ja vam ja sam princip, zato ćemo stajati u riječi, ja ću vam objasniti princip za kojeg mislim da mi je po duhu božjem bilo skrenuta pažnja, jutro vam to dan da vam bude lakše. Broj 1, Bog nikad ne laže Hoće reći da uvijek govori istinu Broj 2, ja vam tu neću citirati, To je Titu 1, 2 koji imate u ruci pa ćete vidjeti Njegova riječ je istina To je Ivan 17, 17 Znači što je on rekao Jest živa stvarnost i s obzirom da puno tih stvarnosti koje je on izrekao, vi ne možete razumjeti u vašem prirodnom umu, nit vam se čine normalne, već što više prirodan um se tome protivi jer su njemu ludost. On ne prima ono što je od duha Božjega, 1. Korinjčanima 2.14, on ne prima ali mi ćemo stajati na tim stvarnostima ja ću vam otkriti trik kako da izbjegnite trikove vašeg nižeg uma. A da bi ih izbjegli morate stajat na ovome, zato sam to ponavljao sve ove dane, zato sam vam ovo dao. Nećete izvući iz riječi Bože, ono što možete ako ovo nemate upisano u duši i znate košta je 2 puta 2, 4 i 3 puta 3, 10, jel tako, to morate znati. Znači, Bog je vjeran, šalim se ovo za 10 naravno. Bog je vjeran i ispuni svako svoje obećanje, obećanje dan u riječi To je Hebrema 10.23 Tamo piše On je vjeran i ispuni svako svoje obećanje Hebrema 11.11 11. kaže Sara je vjerovala Bogu I začela je djetar je smatrala vjernim onoga, onoga koji je dao obećanje Ona ga je smatrala vjernim Mi ćemo ga smatrat vjernim I onda ćemo ući u obećanje ili ispunjenje Stajat ćemo na riječi I onda ćemo se ponašat da ona istina i nećemo opće razmišljati ono što razmišljamo inače Nego ćemo misliti ono što piše Uskladit ćemo se s onim što piše Po Amosu 3.3 I onda on nama može dati ono što nam je ubećao I osigurao Isusu Kristu. Zašto? Jer on nije kao čovjek Broj 4 Broj 23.19 Nije kao čovjek Njegova riječ nije kao naša riječ Njegova miso nije kao naša miso. Njegova riječ stoji Zauvijek, o Bože, Tvoja riječ je utemeljena u nebesima, nema promjene. To je psalam 119.89. Nema promjene. Nebo će i zemlja proći, ali moje riječi ne, neće proći. Zauvijek, o Bože, Tvoja riječ je utemeljena u nebesima. To je psalam 119.89 A ovo ovaj je drugo rekao Isusu Mateju 24.35 Hoće reć možeš se oslonit na nju Nije kao ljudska riječ Pa da kaže pa onda porekne Jer mu je došao neki hir ili mu se nešto promijenilo Kod njega se ne mijenja Zato kaže On nije kao čovjek pa da kaže, porekne, da se pokaje zbog onog što je rekao U jezike, to je sad 5, 12, 25 i 28 Što ja, gospod, rekao, sve će se ispuniti, ne nešto Ispunit će se sve Znači, mi trebamo stajati na njegovo riječi I u skladu s njegovom riječi djelovat I misliti što njegova riječ govori i tvrdi da je istina i onda će on obestine tu riječ u našim životima ili ona će se materijalizirati ili daće će plod ako je posadimo u dobru zemlju jer svako sjeme ima već u sebi ostvarenje obećanja koje ono nosi kad ga je bog stvorio recimo sjeme mrkve nosi obećanje o plodu mrkve i još milijardama i milijardama drugih mrkava el vam ovo jasno tako svako sjeme Svako sjeme riječi Božije ima u sebi ispunjenje Morate ga posaditi u dobru zemlju Ovo je dobra zemlja Unatoč tome što ti se um prirodni protivi Koji ne prihvaća što je od duha Božega A ovo je od duha Božega Vi kažete amen, da, može, to važi za mene Jer ti si rekao, jer što god si rekao To ćeš obestiniti Jeremija 1.12 kaže Bog motri na svoju riječ Da je ostvari, obestini to znači da se materializira, da riječ koja je na papiru postane tijelom, opiplljiva I sve ovo je, znači idemo šest, sve ovo je on dokazao još za Izraela, za starog zavjeta Lošijeg saveza, lošijih svećenika, Izrael je bio sluga Ali ni jedno od njegovih lijepih obećanja koje je dao svom si mojsiju nije propalo, ne, sve se ispunilo to su prvi kraljevi 8.56 I sedam najvažnije jer se tiče nas, nas direktno A kamo li ne za, nam, za našeg saveza, boljeg saveza, boljeg svećenika i boljih obećanja Po Hebrajma 8.6 Za saveza kojeg je Krist zapečatio krvlju po Mateju 26, 28 Iz toga je Krist jamac, ili žirant Ili onaj koji osigurava svaku riječ Od početka Mateja do kraja otkrovenja Po Hebrajima 7, 22 I zato je svako Božje obećanje Da, ne, ne, ne možda, ne ako, ne jednog dana Ne ako je Božja volja, da I naš Amen Bogu na slavu Ovo je tablica množenja Amam, ovo jasno? Zašto je ovo važno? Ako ovo nije jasno posloženo, ako ti ovo u umu nije prihvaćeno, džabet je čitat ovo sveto pismo jer sa svojim malim mozgom nećeš ništa potkopćati, što ste vjerojatno vidjeli do sada. Znači, ako nemate ovu pisanu u vaš sistem I dijelujete sukladno Ne može potvrditi svoju riječ Ako je ne potvrdi, nećete imati unutarnje razumijevanje Jer slovo ubija, kaže drugim korinčanima 3.6 A duh oživljava A da bi probudili duha, morate ga prvo primiti sad na križu Jer ga ne možete primiti mimo križa Jer dok nema križa, grijeh je u duši A duh svetosti ne može biti sotonski duh griješnosti Bogu protivnosti Znači, duh se prima tamo na križu kad se grije do kine žrtvom Krista Isusa što mi primamo u vjeri i onda se taj duh razvija i oživljava po životu u skladu s riječi po životu u skladu srijeći. Tako da ovo što piše mi doslovno razumijemo da se nas tiče i živimo sukladno i onda se naš duh razvija. Zato kažu 1. Petrovoj 2.2 kao mala dječica jer kad primite Krista Isusa vi ste primili novi život, novo rođenje, novoste, stvaranje Božje u Kristu Isusu. U Efežanima 2.10 i drugim Korinčanima 5.17. Ali ste male bebice, staru, minu, novo nastoji. Zato težite sa nepat, zanepatvorenim mlijekom riječi Bože da uzrastete. zamislite bebicu koja se rodi mama joj nikad ne da mlijeka. Pa ona ne bi baš super prošla, ali tako? Tako isto mora svaki Znači mene onda pitaju A što sada, gdje sada, ok Znači uputno je da se negdje nađete Gdje je zajednica, gdje se čita Božja riječ Nema veze koja je crkva a Ako se ne čita Božja riječ Izađete iz te crkve I idete gdje se čita Ali vam to ne može nadomjestiti Jednom tjedno, A da vam ne može nadomjestiti Koliko vam je potrebno za dušu Kad ste djeca u Hrstu Ali inače, vi morate svaki dan jest ono što je u riječi Božja, inače nemate života u sebi, jer riječ Božja je duh i život, po Ivanu 6.63. Vi se morate hraniti ovom riječju da vaš duh, koji je obnovljen i oživljen od strane Boga, raste, raste do punine Bože, što mu je i cilj. Zato kaže u Mateju 4.4, ne živi, naglasak na živi, ne živi, očito misli na duhovni život. Čovjek samo od kruha, i ovog što je, ide uz kruha. Nego od svake riječi koja izlazi iz Božih usta U toj riječi je život Život Boži Mi smo potekli iz tog života Bili smo u duhovnoj smrti Sad ćemo to čitati I mi smo tako reći oživljeni Nakon dugo vremena smrznute Smr kome smrznutog stanja duše u, u jednom stanju mrtvila je bila mrak i on nam sad dao život moramo se snažiti. Zato nakon ovog današnjeg dana jako je važno da čitate riječ, da pratite, ja ću vam dati neke upute za novi život u Kristu, da znate što čitat, ali vam ne može to nitko nadomjestiti. Ako vam to bude samo reda radi negdje tamo je li u sobotu ili u nedelju svejedno ili u petak ili u četvrtak to vam je tak svejedno Znači to vam neće biti dostatno. Jel me pratite? To je važno. Ne može on sve napraviti zbog nas. Idemo dalje, znači sljedećih sedam ovo je bilo i Svetog Pisma, ovo što Sveto pismo kaže za sebe, to je tablica množenja, ovo je sad primjena. Jer mi ćemo sad utemeljeni na tih sedam istina Krenut primjenjivati istine na ono što piše Jer džabet je ovo što piše, ako ja nemam ništa od toga Što ja imam od toga što je on bio na križi, Što to pismo gori, ako to ne utječe na moj dnevni život Što ja imam od toga, što to sve skupa meni znači Nemam ništa od toga Ako to što piše ne utječe na mene Da mi mijenja život, što znači moje osjećaje Moje misli, moju kvalitetu života to onda ne vrijedi ništa, što će mi to? S obzirom da ljudi ne znaju ili nema ko to objasniti ili nisu pravilno podučeni, onda traže sve i sva idu razne druge podređene oblike vjerovanja ili ti ga krenu na sotonski teritorij gdje dobiju porepu jer ako otvoriš vrata u duhovni svijet Može svašta ući Ja se s tim viđa, susrećen često Izgleda bezazleno Ljudi u potrazi za snagom, za svjetlom Za oslobođenjem Otvaraju razna vrata I onda im se svašta dogodi Jednom kad ti uđe nešto loše Ni lako izbaciti van Ovo su ozbiljne stvari Idemo dalje Broj 1 Znači, kad mi ovo sad čitamo, a čitaćemo. Ja vam sad pomažem da se odbranite sami od sebe. Pri onome što slijedi. Od nižeg uma koji kaže, jer ne može drugačije. Zato što nema mogućnosti shvati ono što je od duha Božjega. Jer je naviko razmišljati prema onome što mu servirao sjetila. A rekli smo da je taj način razmišljanja predstavljen kao zmija. Zato što zmija puže po tlu, dotiče zemlju I zmija uvijek kaže, to je postanak 3.1 Ma, ili Bog stvarno misli to što je rekao? I ako vi pristanete na to što zmija kaže, a to su vaša osjetila Taj način razmišljanja vas otruje duševno, i to je zmijski otrov I to je zmijski otrov, ali mi imamo vlas, gazik po zmijama i škorpionima Jel me, pratite di smo? Na glavu mi stanemo, e tak, ne. znači idemo dalje. Sveto pismo je, moj dragi Bog otac govori meni osobno sad, mene se tiče, za mene je Kristi šao na križ, ja ne znam za drugi, ali znam za mene, jako piše da je šao za sve, ali to je osobni doživlj, znači to meni govori. Svatko od vas mora sve što slijedi doživjeti osobno I uzeti to kao živu stvarnost Jer je Bog rekao i ponašati se sukladno Da bi mu se dogodilo ono što on rekao Da će dati onima koji u to vjeruju Jer mi primamo sve po vjeri To je dar milosti, nezaslužena dobrota Da se netko ne bi hvastao svojim djelima, To je dar milosti, Efežanima 2.8 Dar milosti Broj 2, evo je sad već jako praktično On u ovoj knjizi, ja ću vam čitat, kaže neke stvari vaš se um protivi Vaše iskustvo nije takvo, zato vam ovo govorim Vaše iskustvo nije takvo, vi ste se naučili razmišljati na drugi način Čuli ste drugačije, ali se ako se protivi tome Nećete primiti ono što ovdje piše da vam pripada, dok se tome protivite da bi se to moglo uskladiti ili da bi vi mogli biti usklađeni s njime u djelovanju i razmišljanju i govorenju morate znati sljedeće broj dva, moj dragi Bog Otac jest ono što kaže u svojoj riječi da jest Kaže psalm 100 stih 5, nakon što kaže u stihu 4 da mu trebamo ući na vrata sa hvalama Onda kaže zbog čega ga treba hvaliti, i slaviti, i veličati ime mu uzvisivati Jer njegova ljubav traje do vijeka, ili vječno je njegovo milosrđe, zbog toga ga hvališ to znači da je On ljubav i da nikad neće prestat biti ljubav I onda drugi dio tog petog stiha kaže da ga slavimo Zato što je njegova vjernost od koljena do koljena Ili iz generacije u generaciju Ili iz naraštaja je u nara je hoće reći Njegova vjernost neće podbaciti u riječi Jer što je rekao to će biti Ako On kaže da je On istina Onda je istina ako kaže da je on stvarnost, onda je to stvarnost. Jel vam jasna dinamika da vas sad vodim? Jer će vam se um protiviti. Ako mu dozvolite da vas krene na toj teritoriji, to će vas odbiti od najvažnijeg. Idemo prema glavnom triku, samo da vas pripremim. Ja jesam ono što moj dragi Bog, otac u riječi, kaže da jesam. A kaže da sam djeteđa volje. Da sam sin neposlušni, važi za kćere. Da dok ne primim Krista Isusa u meni vlada nešto što ni Bože, bez obzira što se meni čini. Jer ako ja toga nisam svjestan meni ne treba Isus Krist, meni ne treba milost. A pismo kaže, pismo kaže da je sav svijet kriv pred Bogom. Ne netko, sav svijet, to su Rimljani 3.19, da ne nema pravednog nijednoga, svi su krive, svi su sagriješili i ostali su kratki za tu milost Božju. To su Rimljani 3.23, a isto kaže u Rimljanima 3.90 da pismo sve optužuje da su svi krive, to znači ja ako mi gledamo i mislimo se pa ja nisam pa ja nisam nikoga ubio onda mi stavljamo naše vlastito iskustvo ispred onog što on kaže da je živa stvarnost jer vam je jasna dinamika jer o tome vam je križ o tome vam je križ što smo sve ostali kratki Za milost Božju Što smo svi zbog grijeha On je trostruki u prvobitnom stanju savršenstva Kad je Lucifer otpadao Zajedno sa jednim brojem anđela Koji su prihvatili njega Prvi grijeh s kojim su bića opterećena Onda Adamov kiks Koji je sve to otežao I na one njegove potomke Usadio poseban kod Koji se aktivira To su rimljani P, P12 jer grijehom jednoga smrt je ušla u svijet I kako svi zagriješiše Koliko ih je sagriješilo svijet Kad, posjetite se kakvi ste bili u svijetu Bar ja Onda smrt prijeđe na svak Na sve prijeđe smrt Prijeđe Na mene sigurno Prijeđe Aktivira se taj kod I onda još svi naši grijesi u svijetu dok nismo došli do spoznaje U principu da ima i nešto bolje To vam je prilični teret To vam nije lako skinuti sa svoje grbače To ne možete sami skinuti Što god vi mislile Prema tome Ako moj dragi Bog bogotac kaže Da ja jesam to što on kaže Onda jesam Onda je najbolje reći To je istina Još nije ovaj trik ideal vam Priprema vam, priprema vam dinamiku Pa ćemo doći do glavne fore Znači E, onda idemo na četiri Bog, moj dragi otac, ima ono što u riječi kaže da ima Ja imam ono što moj dragi bog, otac, u svojoj riječi kaže da imam A on kaže da imam život vječni Ili ti ga novo rođenje Po Kristu Isusu, po vjeri u Krista Isusa Kaže da imam Tko vjeruje, ima to ni jedno, ni drugo, ni treće, ni prvo, ni drugo, ni četvrto Ni ćete kad pokopčati, pogotovo dok ste ispod križa, pred križem Ni ćete ikad vidjeti To u jako visokim stanjima čovjek ili ti ga biće, koje je prosvijetljeno može viditi. Znači, mi to smo više put rekli, stojimo na riječi, oslanjamo se na riječ. Sve stoji na onome što piše Nitko nije bio na Golgoti Nitko nije vidio kako su Isusa raspila Još manje zašto Jer je glavna drama bila u duhu Nitko nije vidio kako se događa rođenje, Nitko nije vidio kako smo mi to bili raspeti s Kristom Kako kaže pismo Kako smo umrli s Kristom Jel' tako kaže pismo? Pavle kaže, a govori nama Ja sam bio raspet zajedno s Kristom Znači cjelokupni proces Od raspeća do uznešenja i posjednuća na nebeskim visinama Koji se zove poisto vječivanje u riječi Božoj i ono što se događa na našoj duši, u našoj duši Na našoj duši po vjeri Mi to ne vidimo to pismo kaže I svi koji tvrde ili pretendiraju na to da su spašeni Oni su spašeni ako u to vjeruju Ne zato što su negdje pristupili Ili im je netko rekao To vam se ne pika Pika vam se samo ako u ovo vjerujete jer To kaže pismo Ako Ispovjedate da je Krist vaš gospodar I u srcu vjerujete Da ga je Bog uskrisi od mrtvih Cijeli paket To su Rimljani 90 Onda ćete biti sozo Spašen, izbavljen, iscijeljen jer srcem vjerova to a ustima ispovijedat spašava sozo iscjeljuje izbavljuje ispašava. i spašava jer kaže oni koji njega zazovu koji se u njega pouzdaju ne neće se posidjeti to pismo kaže znači mi ćemo ga zazvat i mi znamo da će se on odazvati jer kaže da nema više u njega pristranosti da to važi za grka i za židova čitamo sad taj 12. stih Rimljana 10 jer je on bogat prema svima koji ga prizivljuju i onda 13. stih poziva se na Jola 2 32 kaže i svaki koji zazove ime gospodnje biće sozo A da bi ti zazvao njega ti moraš znati da ga trebaš Zazvat zbog čega da bi bio sozo al kako ćeš bi sozo kad misliš da ti sozao ne treba Kad ti ne treba izbavljenje, spasenje, isciljenje Jer se ne osjećaš zarobljen Već bolestvan u duši, u tijelu Ako nije neko fizičko jasno očitovanje Niti se osjećaš zavezan i u carstvu tame Niti misliš da ti to treba Da li vam je jasna dinamika? Ok Idemo dalje Broj šest Jesmo na šestici, jesmo? Bog, moj dragi otac, može učiniti ono što u riječi kaže da može učiniti ako je rekao da može u svoj riječi koja nikad ne laže kao istina onda može, pazi dalje. Ja mogu učiniti ono što moj dragi Bog, otac u riječi kaže da mogu učiniti, a to vam je važno za iza. jer kad primimo Krista Isusa po vjeri, kad se greh dokine, kad se priroda promijeni što je karakteristično za novo rođenje ili novo Božje stvaranje koje je ono što čini novo rođenje, čega je posljedica novo Božje stvorenje, vi imate nova prava poslastice ili ti povlastice i obaveze. U vama je duh Boži i vi to Znati po tom duhu Bože imate Novu kvalitetu života i novi odnos Prema vama samima i vašoj okolini I onda morate znati da vi možete učiniti ono što moj dragi Bog otac kaže da možete učiniti. To znači da možete istupiti. Danas ćemo istupiti kao dijete Bože. Jer ćemo u jednom momentu nakon križa predprijesoljen zapovjediti svak za sebe. U ime Isusa Krista Dijete Bože ima pravo na ime Isusa Krista Što hoće reći da je to kao da i na njegovom mjestu. Jer je ono tad njegovo tijelo, njegov usnik, njegov ud. Po Efežanima 5.30. Čega je kriz glava i djeluje kroz to tijelo. Što smo mi I onda taj isti krist koji je nekad hodao U Galilei, pun duha svetoga o, Ispunjen sa snagom Božjom koji iscijeljiva Uništava djela džavlova Po dijelima 10.38 i 1. Ivanovoj 3.8 On sad u nama hoda Živi i hoće napraviti istu stvar I vi morate znati da to možete Ako hoćete živjeti u pobjede O tome vam je ovo sveto pismo Sveto pismo vam je kak živjeti U pobjede a ne u porazu kako živjet radosti, a ne u tuzi, uvijek, uvijek u radosti, uvijek se radujte četiri četiri ponavljam vam, uvijek se radujte, ne nekad Ili kak bi rekla na moja, ne neka, moja, nego najbolja prijateljica Koja je ovo sve skupaj naučila, kaže Lorice, hvala na pitanju, ja sam kako piše a to znači izvrsno Kako bi rekao, Smith Wigglesworth je jedan najveći Boži ljudi koji su hodali na zemlji zva, Zvog apostol Vjere Samo jedan koji je bio s njime vidio na njegove oči kako je u skrisi 21 mrtvog Ima je službu na svim kontinentima kad su ga pitali, preklav života I kako je Smith vigorsvort Kaže, ja ne pitam Smith Vigorsvorta kako je, ja mu kažem kako je Jer kaže Pavel, u 1 Korinčanima 9.27 Ja upokoravam moje tijelo Ti mu kažeš kako je u ime Isusa Hrista, taksi. Mislim, ne taksi, ovaj. Mislim, to vam radi. To vam radi. Ako Ovo je toliko jednostavan princip. I to nije ono da je, da je nedostupno. Nikto vam je samo spoznaja i vjera koja odmah živi to. Spoznaja, svjetlo je spoznaje ili istine I onda to primite u dječje srce Što ću vam danas objašnjavati I samo djelujete sukladno I on će potvrditi riječ To, ali to je lako Evo, ja vam, ja vam moram reći jedna se nova osoba Pojavila u našem prisustvu Katoličke pozadine Nikad nije čula za ovo što govorim Daću vam primjer Veličanstveni primjer Ona je mlada u vjeri Ali je istinski primila Isusa Krista u srce Prije crkve pa je onda išla u crkvu. to je godinu i pol dana. Kad je došla do mene naučila ove stvari, sada vam ovo to je mlada osoba, znači ovi koji su više u crkvi ili više u vjeri trebali bi biti bolji. Od kad je ona to čula od mene, njena je to počela primjenjivati, njoj se dogodilo šest isceljenja ovako, a do tada je bila bolesna. Daću vam primjer, evo daću vam, spomenut sam ono za krompir Znači cijeli život nije mogla jesti krompir Kad bi pola samo čips, taj čips bi ostvorio mu i bolove da je više odustala od krompira kad je ovo čula rekla je jel to znači da ja sad mogu jeskrompir, zapamtite da mi zapovijedamo tijelo. Ivan 14.14 14 kaže što god tražite u moje ime ili zahtijevate, ne zahtijevate od Isusa ili oca nego zahtijevate od tijela, što god zahtijevate kao što je Petar zahtijevao čovjeka koji je sjedio pored hramskih vrata zvana divna u dijelima trideset da ustane a nikad nije hoda. nije ga molio niti je molio oca nego je rekao ustani u ime Isusa Krista tako mi je zahtijevano. Ja sam rekao u ime isusa Krista može jes krompiro, tad jede krompire. Imale ogromne glavobolje, cijeli život zajedno s mamom koja je dan danas mora leć pit, ne znam koje tablete ne može misliti od Od kad je ona to doznala, ona se suprotstavila boli u ime Isusa Krista više nije imala ni jednom. Sad su već prošli mjeseci od tad je mama imala deset puta, to je dva. Imala operaciju oka mijenjala neku diopteriju kad bi ljeti bilo veliko svjetlo, dolazilo, prvi put je bilo oslijepila, nije znala što je. Završila je u bolnici i dali su antibiotike Svaki put je moralo vzima antibiotika Kada je sad počela ta oko bol bolit Ona je zapobjedila bol da stane I bol je stala i nije se vratila Ovo dan je samo jednostan primjer Od čovjeka koji je tek krenuo u vjeri Koji ima dječje srce Koji je primio nauku koju tamo nije čuo I počeo živjeti sukladno I on koji je rekao potvrdiću svoju riječ Ako živite moju riječ On je potvrđuje Svaki put kad bi mjesečni se dobijala Pao bio imunitet i dole bi izlazio herpes kad je to sad trebalo, betona se pomola, on nije izašao. Jel me razumijete? Kad god bi ovulirala, imala bi velike bolove. Mjesečnica nije bila ok, pomoli smo se, ja sam poliožio ruku, tad sve što ima, nema nikakve bolove, mjesečnica u redu. I odmah je bilo stalo krvarenje koje je bilo 18 dana preko. Ili radi, ili ne radi. Jel me razumijete o čemu vam pričam? Ili radi, ili ne radi. Ili je Hrst uzeo naše bolesti i naše boli Ili smo mi slobodni od njih, ili nismo O tome se morate pita, da li je to istina ili nije Ako istina nije pitanje, da li je uzeo, piše, nego zašto je uzeo A Ako je to zastupničko kajanje, ako je on na križ namjesto nas To znači da mi ne moramo i da smo mi u njemu slobodni od toga Ko što važi za bolest, važi za sve drugo ili važi da mi imamo vlast na zlim duhovima i iscijeljivati bolesti Po Luki 9.1, Mateju 10.1 I vlast na svim zlodosima, da možemo gaziti po zmijama i škorpionima I da nam ništa ne može naudit po Luki 10.19 I da im se možemo suprotstavljati u ime Isusa krista jer smo vjernici, a danas ćemo to postati Po Marku 16.17.18 Ili možete s tim zamotati ribu ili već nešto drugo što brišete s papirom ili je to istina i radi, ako je mi primjenimo u životu, ili... Džabi ja vam je to čitati o tome, o tome, zato ovo znači, ali ako je ovo istina, a jest, onda je ovo drugo istina. A to je da je sav svijet pod grijehom, što god oni mislile, što god im se činilo. I da su svi u potrebe za milošću Božijom i da je smrt došao grijeh, da je smrt došla u svijet grijehom jednoga i da isto smrt prelazi duhovna smrt na sve one koji sagriješe i da onda čovjek živi većinu života Bogu protivan sa voljom Bogu protivan, I čini sve i sva. Ja prvi. I ako je pošteni i uđe u riječ vidjet će da je on isto. Jer dok ne uđe u riječ, misli da je super Ali riječ te razotkriva kakav si u duši dajte mustru božanskog djeteta i Božje volje I onda vidiš jesili u Božoj volji Recimo da ljubiš neprijatelje Da daješ bližnjem ko samom sebe Da vam ponovo to pojasnim To vam je ovako Meni jednako okica, tebi jedna okica meni dvije kokice, tebi dvije kokice, ali ne djetetu, djetet ti je tvoje tva krv, to se ne računa, to ti obaveza, nego bližnjim, a onda još neprijatelja. Odmah vidiš gdje a na tu ljubav si pozvan, ako hoćeš prebiva u najvišim sferama, kad ostaviš tijelo gdje prebivaju bića. Kako se potpuno umrla sa sebe, sa obličila, sa, za sebe, za sebe se obličila se sa Kristom I mogu gleda Boga, Oca u Kristu, u lice mu, lice Što je najviše savršenstvo i blaženstvo bića na što smo pozvani Ne možeš biti blizu njega, ko si mu protivne prirode A On ti je soju prirodu otkrio riječ i pokazati je primjerom kako se vrši Mi smo nakon križa pozvani da živimo Božansku ljubav Zajedno s Kristom, Kristu nama i po nama Kako je živio na zemlji Evo jasno dilema Znači, ja mogu učiniti ono što moj dragi Bog otac kaže u svojo riječi da mogu učiniti Ja mogu učiniti Tu idemo, ja ću vam sad taj trik, to je Jakovljeva, prvo pogled je stihove 22 do 25 Trik je sljedeći, ja ću vam ga objasniti Znači, mi nećemo vjerovati u ono što piše da ćemo mi to nastojati, sagledavati, je li to tako ili nije, to mi možemo razumjeti ili ne Nego ćemo mi djelovati kao da istina zbog ovog Jer kaže tamo, ne budite samo slušatelji, nego vršitelji riječi Jer onaj koji samo sluša, on zavarava sebe i nalike čovjeku koji se pogledao, gledalo I čim ode zaboravište vidio Ali onaj koji kao marljivi vršitelj Pomno proučava Boži savršeni zakon slobode On je blagoslovljen u svemu što čini Što to znači? S obzirom na ove istine i sve što ste čuli do sad Mi ćemo se ponašat kao da je to istina I djelovati sukladno dječje Budite kao mala dječica Sad svi gledaju malu dječicu Mala dječica su slika anđelskog postojanja, kakvo ono mora biti u duhu u odnosu prema Bogu Ocu, dok su mala i ne znaju za sebe i ništa njihovo od pale prirode ne izađe van, o tome govori, a ne ono mala dječica. To hoće reći nevinost To hoće reći potpuno povjerenje u roditelja To hoće reći on se samo naslanja na njegove grudi I zna da će dobiti hranu, smješta i odjeću Kako bi i mi morali po Mateju 6.24-34 Ako nećemo biti malovjerni Jer zna našo ta što nam treba prije nego ga zaištemo Jel tako? Matej 18.3 Budite kao mala dječicer Ja vam kažem Ako se ne obratite Promijenite u vašem htjenju Razmišljanju Ne budite poput tih malenih Nećete ući u kraljestvo Bože Ili ti ga još bolje Kraljestvo Bože Koje sam ja u vama Ne može ući u vas Dok ste oholi Je jasna dinamika Oholost jedna strana Nevinost druga strana Oholost ja znam bolje Ovako ja mislim da je bolje Nevinost moj tata zna bolje ako je on rekao, to je to. O tome vam se radi. Poću pa vam ja sada pročita što kažu Rimljane 6. Idemo u Rimljane 6. Nema nikakvog problema. Što kažu? Evo svako dobro, neka vas kriz gladašnja. Hvala. Znači, već smo rekli, mi bi se trebali s obzirom na ono što piše prije križa ili ti ga dolaska pod križ, gdje dolazimo primiti ruku milosti i oprosta u potrebe, mi bi se trebali poistovjetiti sa Kristom Isusom i cijelim putem počevši od raspeća, Smrti, ukopa, oživljavanja ili uskrsnuća I uznešenja te posjednuća na nebeskim visinama Na prijestolje slave Odakle vlada na nebu i na zemlji I nama kao crkvi ili tijelu Daje tu vlast Ne da nam je daje da smo mi u vlasti Nego on kroz nas po svojim imenu Nastavlja vladat Jel vam jasna dinamika? Da bi to radilo u vašem slučaju, vi se morate smatrati onakvim kako pismo kaže da se trebate smatrati Da bi nakon križa mogli sebe smatrati onakvim kakvim pismo kaže da se trebate smatrati Recimo, u Rimljanima 6.11 ima jedno prekrasno smatranje Prema tome, smatrajte sebe mrtvima grijehu To predpostavlja da je bio grijeh A živima Bogu, Isusu Kristu Je vam jasno? Da bi ovo drugo moglo šljakat O čemu riječ govori Mora i ovo Kad bolje promislite Ne razumijete ni jedno ni drugo Ali stojimo na riječi koja je istina Duh kasnije, kad ga primite na način kako riječ objašnjava, počinje sebe, očitava sve više i više Po jasnim Isusovnim riječima iz Ivana 16, 12, 13, gdje je rekao svojim učenicima Koji su bili uz njega, ali kako nisu još bili iskupljeni, nisu imali duha Božega Ništa nisu kopčali, iz početka, pogledajte evanđelje, ja sam više puta, oni ništa nisu kopčali Ništa što više vidjeli ste Petra tamo u Mateju 16.23 Isus mu je mora reći odstupio od mene Sotono Nije rekao Petru ko Petru nego onome što je trenutno djelovalo kod njega Jer ti nije na Ono što je Božje nego što je ljudsko Tako da uglavno ono što nama na nije Božje Što znači Božje? Pa prema duhu Božjemu što je duh Božje riječ koja govori žive ili otkriva žive stvarnosti I te stvarnosti su oko nas i u nama Ili nismo u njima mislili vi što hoćete Samo vam je bolje sad počet misliti u skladu srijeći Nego kad vam ovo vamo bude stvarno živa stvarnost Ali onda promjena zahtjeva nekad vječnosti To su neograničeni periodi vremena Koji su neizračunljivi sa našim sredstvima računanja Zato se zovu vječnosti, ne zauvijek tas neće nikog pusti da vječno ostane u stanju odvojnosti To bi njekalo njegovu ljubav, njegovu mudrost i njegovu silu Ali će sam zbog otpora to njemu otežava I razdvaja sebe od njega na neograničeno vrijeme S razmijenu otporu Stoga vam je bolje već sad početi mislit kao što on misli Jel' tako? Ok, idemo u Rimljane 6 pa ćemo vidjeti će nas to dovesti. Znači, mi sebe smatramo Onako kako nas pismo smatra A to je da smo svi bi, Mi bili ili još jesmo Mrtvi zbog svojih prekrša To su Efežani 2.1 Znači, vi ste bili mrtvi Govori duh Boži kroz Pavla Crkvi to je s nama Meni je to govorio, ja više nisam Kako znaš da nisi, zato što znam Da imam život vječni jer u to vjerujem Po onome što piše i sad već znam Osjetim i percipiram, ali sam bio vi ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha, u kojima ste nekoć živjeli prema eonu ovog svijeta. Prema gospodaru zračnog područja, duhu koji je sad na dijelu u neposlušnima. Hoće rej, sotona, zli, boži protivnik, ako god hoćete. Sotona znači protivnik na Hebrezu. Među njima smo nekoć i mi Kaže Pavle, svi živjeli U svojim tijelesnim požudama Vršeći prohtjeve svog tijela I svog zlog mišljenja I bili po naravi djeca sržbe Kao i ostali, oni kojima Isus govori U Ivan 8, 44 da su djeca džavolja Oni isti kojima govori Da više to nismo, jer smo prešli smrti U jer ljubimo, braću, kako? Kao što je Krist nas ljubio Po tome znamo, mi znamo Da smo prešli iz smrti i sotonske prirode Sebične prirode Samovolne prirode Ljudske prirode u božansku Jer ljubimo kako je Bog nas ljubio Je li to moguće jest? Jer ispod križa povjeri duh Boži Koji je ljubav? Jer Bog je ljubav Se izljeva u naša srca po duhu svetom Koji nam je darovan Po rimljanima 5.5 Prema tome imamo duha u sebi Koji se sad želi izraziti To je život nakon Krista na križu Je život po Kristu U ljubavi Kristovoj to vam je hršćanstvo ili Kristo liki način života Pa kaže sad o istoj situaciji u Titu 3.3 Jer i mi smo neko... ja prvi... ja sam već čekao kad bih ja pričao svoj život prije Krista To bi vam bilo živo čudo što sam se ja pretvorio Kako bi rekla jedna osoba kao se mola za mene dok sam bio bez Krista Mola se za mene I zna me dugo Zna me prije i posli. Kaže kad si se ti, ovo ti velikim slavima pretvorio majku Terezu, onda je Bogu sve moguće. Kaže ti si najveće svjedočanstvo da je Sveto Pismo istina, ona je cijeli život u Katoličkoj crkvi, cijeli život. Ona se molila za mene dok sam bezbožnik bio. Sada se ja molim za nju i djecu ju pomažemo gajat i molim se za muža koji još ne obrače, to on tako ide. Jer i mi, ja, smo bili nekoć bezumni, neposlušni, lutalice, robovi raznim požudama i nasladama, živjeli u zločiji i zavisti, bili odurni i mrzili jedni druge. Ja, ne znam kak vidite, ali ja znam da jesam. A pismo kaže ovako, ja jesam ono što moj dragi Bog otac kaže u svoj riječi da jesam. Jer, ovo njegove riječi, nije Pavel, ovo govorio o svojom pameti, nego duh Božji kroz njega. Bog je, duh po Ivanu 4.24, hoće reći, Bog je govorio kroz njega. Nemamo inače dva Boga duha. Ima jedan Bog Duh i on je svet. E, znači mi sebe smatramo takvima i pismo kaže da je to zbog toga što je prvo stvoreni na zemlji kiksa u neposluhu riječi Božoj. Nije oglušio se na jednostavno zapovjet Koje treba potvrditi svoju poslušnost. I on se oglušio. I nosi kod, neposluha I zato kaže Iza 536 Sve ste vi kao ovce lutali Svaki je svojim putem hodio Ja znam da nisam išao ovim putem Ja sam išao drugim putem Opet izpočekaj, ja znam sto posto Ali On, gospod je svalio na nje hoće reći na krista Bezzakon je na sviju hoće reći na tom putu Bez obzira što misliš da si super Stalno činiš kriva Ok i kako kaže sad opet, Rimljani 5.17 Jer je smrt zavladala Prijestupkom jednog Znači, smrt je vladala Duho, Adam nije odmah umero, to ste skuži Ne bi moja i kaina, i i ekipicu ne. Dakle, kaže, prema tome Dakle, kao što je prijestupkom jednog, ove ovaj 18. stih Osuđenje došlo na sve ljude Jer me pratite smo, sve ljude, svi su kratki, to pismo kaže ili laže i vi znate bolje koji mislite da znate bolje, a mogu reći da ne znate bolje. Mogu vam to reći sto posto što god vi mislili e znači sad mi sebe smatramo takvima i ne mislimo svojom pametju koja se protivi onome što od duha Božega Po 1 Korinčanima 2.14 Nego se suobličavamo svom pametju Onome što Bog govori Obnavljamo naš um Da bi mogli spoznati što je volja Božja To nam je namjera Idealan je program da vršimo ono što piše jer je to istina i da ne dozvolimo tom zmijolikom umu Da utječe na to Jer zmija vas hoće, broj jedan Odvojite od Krista da ne dođete do njega I odvojite od Krista kad se s njime da odpadnete od njega Puno njih misli kad se došli do Krista da je to to Tu vam tek počinje frka Jer ste tek tad u ratu, dok ste njegovi neće vam ništa. Kad ste protivni, onda kriječe rat Znači <clears throat> Idemo dalje Znači, čitamo Rimljane 6 Poisto vječivanje I onda je došao jedan Koji je bio bezgriješan On koji nije poznavao grijeha Drugim korinčanima 5.21 Bog učini grijehom Jer on se prijavio Na žrtvu Da bi se po njemu mi mogli opravdati Nevin je dao život za krivce Da nas privede k Bogu Jer krivi se ne može žrtvova za krivce Kad i onako će dobiti porepu ali Prva Petrova 3 kaže da se nevin žrtvova za krivce da nas privede k Bogu kako jer je u njemu grijeh dokinut jednom za svag da po Hebrejima 9 26. jednom jedincatom žrtvom on dokine grijeh. Ovaj grijeh koji u nama našu griješnu prirodu i nudi nam novi život bez grijeha na križu novi život. I ako razumijemo to što se dogodilo čemu pismo kaže i što sam vam ponavljao sve ove dane Jest da mi po vjeri sebe poisto s njime Da smo mi bili raspeti na križu To morate imati u srcu da nas pod križem Da se možete osloboditi od toga Jer to je kraj oslobođenje. Da bi stvarno došli pod križ Kao oni koje pismo osuđuje Ili ti ga stavlja pod greh Da bi došli s teretom grijeha I položili mu u srcu grijeh pod noge Da vam ga on može skinut Da njegova krv može i vas očistiti od grijeha jer kaže 1.5, da slava njemu koji nas je ljubio Čija nas je krv očistila od svih grijeha. Znači, treba nam očišćenje, zato je on prolio krv Zbog očišćenja naših grijeha. To vam je dinamika I onda pismo kaže, da smo mi U Kristu bili na križu prva Petrova 2.24 On sam na svom tijelu ponese naše grijehe na drvo da mi, koji smo bili s njim na drvu, ja dodajem, umremo tad grijesima kad je on umro i da možemo živjeti pravedni pred Bogom. Znači, mi sebe vidimo na križu. Rimljani 6, idemo dalje. Zakon pridođe, ulazimo iz, iz Rimljana, pazi sad da, zakon pridođe da se poveća prijestupak, ali gdje se grijeh poveća, tu milost postane nadmoćna, da bi kao što je zavladao grijeh smrću, Govori Adamu. Tako i onima koji su prijestupom sličnim Adamom Znači ušli u isti kod Da bi Kao što je zavladao grijeh smrću Tako i milost zavladala pravednošću Za vječni život po Isusu Kristu, Gospodaru našemu I sad nastavlja Koji pak umrije smo grijehu Kako smo mi umrli grijehu Očito Očito ako smo išli s njim na križ i ako je on umrao za naše grijehe, onda se smatra da smo mi umrli grijehu. Znači, vi ovo morate smatrati zbog ono što piše i sebe vidit u cijelom postupku križa i prisvojit sve što križ kaže da vama pripada. Onda će on potvrditi riječ, jer ova riječ je najvažnija kao se propojeda na cijelom svijetu. Nema važnije poruke Jer Bog je toliko ljubio svijet Da je dao svog jedinorođenog Sina Da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine Nego ima život vječni I za te poruke On stoji sam Po Marku 16.20 I blagoslivlja je sa snagom I potvrđuje je On stoji satu Ja vam pomažem da uđete u blagoslov Potvrđivanje njegove riječi Da primite doista novi život Znači, on koji nije okusio grijeha, koji nije bio pod grijehom, koji nije sagriješio je postao grijehom zbog nas jer se predao na grijeh zbog nas, da uzme sve naše grijehe i išao na križ da bi tamo umroo grijehu I kad je umroo grijehu bio u kopan, mrtav Zbog grijeha naših I da bi onda bio oživljen Silom Božijom u koju mi vjerujemo Jer kako vjerujemo u njegovu silu Uskrsnuća Život Uskrsnuća može živjeti u nama Po Kološanima 1.12 Ako vjerujete u silu Uskrsnuća Onoga koji je Isusa uskrisi od mrtvih Znači mi smo, kažu Rimljane Umrieli grijeho ili zar ne znate da mi svi koji bio smo kršteni u Krista Isusa u njegovu smo smrt bili kršteni. Krštenje je inače uranjanje, predstavlja ovaj proces uranjanja u smrti izlaska opranom, opranom Kristovom Krlju bez grijeha. Dakle, s njim zajedno, naglasak na zajedno, pismo kaže da je vjernik koji ovo čuje i u srcu prihvati jer pismo kaže I kaže da ja jesam Taj koji pismo kaže da jesam Znači kratak za milo, milost Božu, odvojen od Boga i u potrebe za milošću Božom Krist je zbog mene išao na križ, da umre za moje grijehe I ako on to u srce prihvati i sebe vidi na Kristu s obzirom na starog čovjeka na grijeh on će proći sa Kristom cijeli proces i izaće očišćen od grijeha u novom životu i živjet će životom pobjede a neko do tad porazom jer kažu Rimljani 5.17 kao što je smrt kraljevala po jednome tako će oni u toliko više koji su primili obilje milosti i dar pravednosti kraljevati u ovom životu po jednome po Kristu Isusu Znači, bili su robove, a sad kraljuju. Nudivam se promjena iz robovanja u slobodu djece Bože i nadmođe. Dakle, s njim zajedno bija smo ukopani po krštenju u smrt, da bismo, kao što je kriz bio uskrišen od mrtvih, očevom slavom, i mi živjeli u novom životu. Jer on kaže da tko vjeruje u njega ima novi život Staro, uminu, novo nastalo Kako? Tako što onima koji vjeruje on potvrđuje riječ Koja kaže da će ih očistiti od svih grijeha I dati im novi život Tako? Pa ja to ne kužim Nećeš nikad ni kužit Pismo kaže A važno je da radi Kod oni koji to potvrde u svom životu To se dogodi Ja sam vam živa potvrda Evo i kaže ova koja me zna Kad se ti onako Ti velikim slovima Antikrist posta majka Teresa Onda je Bogu sve moguće To vam je promjena iz smrti u život Ja to nisam napravio Jer ako smo dakle postali jedno iz početka Sebe vidimo na, na križu s Kristom Raspet sam zajedno s Kristom Galačanima 1.19 Je li tako? Umro sam zajedno s Kristom Rimljanima 6.6 Oživljen sam zajedno s Kristom Efežanima 2.5 I posjednu sam na nebeskim visinama zajedno s Kristom Efežanima 2.6 Ja Ja I zbog toga Zbog toga Zbog njegove žrtve Zbog Božje milosti Ja imam novi život Danas Vam je ponuda novi život staru minu novo nasta, vi nemate mogućnost ovo shvatiti osim povjerovati riječi Božoj, zato smo toliko čitali. niko nema, nemojte me krivo shvatiti. Oni koji misle da oni to znaju, oni to vam lažu. Ako je neko spašen samo je zbog toga spašen. Jer ako smo dakle postali jedno sa Kristovom smrću, koja je slična njegovoj, bit ćemo i uskrsnućem koje je slično njegovo Ovo znamo Naš stari čovjek, ovaj griješni čovjek, ovaj bogu protivni čovjek, ovaj odvojen od, od Boga Ovaj koji živi po prohtevima svoje čude Subličen s ovim svijetom, slijedi svoju narav, taj čovjek naš je stari čovjek razapet, zajedno s njime Da se uništi ovo griješno tijelo Tako da više ne robujemo grijehu Pazi sad ovo Jer tko je mrtav, slobodan od grijeha Ovo, treba te razumjeti, više sam put ponavljao, znači koje je umro grijehu na križu sa Kristom, nema se više što bazirat na sotonske ove, prijetnje i optužbe daju grijehu. Nema što više išti na životnu ispovijed, nema što ispovijediti, Što će ispovijediti kad je umrlo ono što bi trebalo ispovijediti. Jel me pratite, on treba razviti odnos, o tome ćemo sad pričat Nakon križa, kad je u zajedništvu sa njime S kojim živi u bračnoj zajednici Ako nešto kiksa, kak se odnos razvija s njime Da ga on odmah vrati u zajedništvo A to se zove oproštenje, ovo je otpuštenje svih grijeha, nova stranica On se ne sjeća, briše se zadužnica To vam je razlika, o tome pričam Ako smo dakle umrli Zajedno s Kristom, kako, za naš stari život na križu A umrli smo zato što smo imali zašto umret, jer je sav svijet pod grijehom koji još nije to primio Zbog čega je On išao na križ, inače bi sve bilo uzalud A ja vam govorim da nije uzalud Onda vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime Pa sad ide zajedništvo, vratit ću se na zajedništvo Prvi Korinčan 1.9 kaže da smo mi pozvani na zajedništvo sa Isusom Kristom Što to znači? Pa to znači jedno djelovanju, razmišljanju, htjednju, jedna kuća, jedna bračna zajednica Muž i žena, žena, a crkva je uvijek muško i žensko u odnosu na njega ona ili zaručnica Uzima njegovo prezime Ulazi u njegovo imanje, u njegovu kuću I nema više potpisivanja sa nekim drugim prezimenom Kako neki misle. Uvijek se radi u ime Isusa Krista Sve, ne nešto, sve Jer kaže što god riječju ili dijelom činili Činite u ime Isusa Krista Kološanima 3.17 Što god činile što god čine? Efežanima 5.20 kaže uvijek svagda za sve zahvaljujte Bog po Isusu Kristu, uvijek sve svagda kad god sve, to znači bračna zajednica, zajedništvo s Kristom. Pozvani ste na zajedništvo s Kristom, na jedno tijelo s Kristom, tko je uz gospodara pravilan privod Kiros vijeće, jedan je duh s njime prvi Korinčani 6.17 To vam zvuči kao prilično zajedništvo Nema vam se tu ko više umiješati Ako Krist živi u vama Po Kološanima 1.27 Nada slave Kristu nama dičeš dičeš Ja njih stalno pitam Znači, oni bi stalno meni nekog gurali između Ili sebe, ili nekog drugog To vam je lako Ako ste vi u bračnoj zajednici s Kristom A jeste Ako ste kršćani Ako razumijete što je kršćanstvo I ako ste vi sad u bračnom krevetu s njime I Imate odnos s njim, grlite se, ljubite se, to je ljubavni odnos Zamislite da vam sad neko dođe, sad vam kaže, da li ti prvo moraš mene poljubiti Onda će ja poljubiti mog didu Onda će dida poljubiti susjeda, i onda susjed će njega poljubi. Kako bi ga vi gledali? E tako ja gledam njih A ja vam, Moje molitva da i vi tako gledate Da ne budete kratko vidni, da vas slijepi ne vode pa da ne padnete u jama skup s njima jer me pratite, nema višeg zajedništva i prisnijeg bližeg odnosa nego kad je onaj tko obožavate svom dušom i srcem i pamću i silama tijela svoga u vama. A to je prva zapovjed U vama dičeš, dičeš više. To je prva zapovjed Je li vidite glupost koja je prisutna oko vas. Dičeš kad je onaj tko obožavaš koji ti je dao život jer pismo kaže da mi živimo po njemu, Koji žive ne žive sebi nego onome koji umre i uskrsnu zbog njih po drugim Koričama pet 15 i on je u meni moj život ne živim više ja nego živi krest u meni galačanima dvadeset dva dičeš koji posrednici koji, koji već togo? koji di, di je tu pamet ovo vam je istinsko kršćanstvo. Krist u meni, nada slave, ne tamo. To je bilo u Židovskoj crkvi, tamo negdje, u Jeruzalem, u Kovčegu saveza, ta vam je hramska zavjesa pukla na pola i to od gore prema dole. I sad je Bog u nama, ne tamo, ako je u meni onda je stalno u meni. Da budu savršeno jedno kao što smo oči, ti ja jedno, ja u njima, a ti u meni. To je veliko svećenička molitva zadnje Isusove riječi, krajnji cilj, otkrovenje o Božem djetetu i odnos između Boga i Oca, Boga oca u Kristu s nama, to je Ivan 17, i dvadeset sedam jel me pratite di idemo to vam znači zajedništvo Jednom, kad ste došli pod križ U svjesnosti da ste u potrebi za milošću Božjom Koja je uručena na križu A uručeno je oproštenje To jest otpuštenje, pardon svih grijeha i novi život Što vam ne bi bilo potrebno Da vam stavi život Neće mu koristi Jer onda ne bi bilo isto seve riječi Iz Evana 3.3.5 bile Gdje on kaže tko se ne rodi ponovo neće vidjeti kraljevstvo Božijeg Ili ti ga kraljestvo Božje neće moći biti u njemu onda bi te riječi bile isprazne, uzaludne, ali kako nisu nego su živa istina. Onda je svaki čovjek u potrebe za novim rođenjem, za novim rođenjima, novo rođenje Bog sam izvršava na duši koja čuje poruku, prihvati poruku, odrekne se starog gospodara, prihvati Krista Isusa i s njime Duha Božega koji kad dođe svoju kuću sređuje da može boraviti u njoj i on u vama. Tamo više nema grijeha, da on prebiva Duh svetosti, ne može prebiva, da je Duh grijeha Eli me, pratite gdje smo? I onda, nakon tog križa, vi više niste ono što ste bili pod križem Ne mojte da, da onda počnu soliti pamesa Nisam dostojan, i te kako si dostojan Ne zato što si super, nego te Kristu činio dostojnim. Krist je očistio svih grijeha, onda si dostojan u njemu Jer više nisi bez njega Ti si sad u Kristu, odijenuo si Krista ti si sad odijeno, ti si ogrnut Kristom Ogrnut Kristom Ogrnut On te sad vidi u Kristu Ti si sad u Kristovom tijelu s njim jedan duh Ne možeš biti nedostojan I ako nemate taj osjećaj pravednosti pred Bogom Kristom Ako ne znate da je Krist vaša pravidnost Ne možete se oduprijeti silama tame koje stalno na srću na ovaj, onaj način, kroz razne neugodne situacije, bolesti, nesreće U obitelji, u vama, u glavi, di god, vi im se morate oduprijeti Nigdje Sveto pismo, u Novom Zavjetu ne govori da se vjernik, ili kristolik, moli ocu, Bogu u Kristu, ili kako ga moli Da ga oslobodi od sila tame, uvijek kaže, vi to napravite, jer imate vlast Uvijek je na nama, dao sam vlast, sad vi napravite A mi čekamo da na neko drugi napravi, je tako? I to znači u zajedništu, u svjesnosti da on u mene nećete nikad živjeti u pobjede, nikad biti tu radosti, nikad biti tu zajedništu ako vam ovo ne bude jasno. Ko što nikad nećete biti u bračnoj sreći ako imate ljubavnicu ili ljubavnika, nikad, nikad. A ta ljubavnička afera u duhovnom je idolo poklonstvo što je idolo poklonstvo na koje Ivan upućuje na kraju svoje prve postalice u 21. stihu to je 5 21 dječice čuvajte se idola pa to je lako razmjova kao vidiš stih ispred a mi smo u njemu u Kristu Isusu on je bog istiniti i život vječni znači sve idolo poklonstvo što nije bog istiniti i život vječni jer tom Bogu istinitom i životu, vječnom Mi moramo upočivati svo naše obožavanje Jer to je vjera Religija, teologija To je odnos između stvorenog bića i Boga stvoritelja Prvo spoznaš tko je Bog, istiniti i život, vječni I onda mu daš Cijelog sebe Prvo je zapovjede To je Marko 12, 28 do 30 Sluša Izraele Gospod, Bog je jedan Koliko ih je? Stoga Zani se stoga to znači s obzirom da je jedan ljubi ga svom dušom, svim svim silama, svom svim srcem, svom pameći, svim silama i telom svog. To je toliko jednostavno. Razumete prvu zapovjed, sve će vam drugi problemi biti riješen To je zajedništvo. Jesmo to rekle. Tko me ljubi vrši moje zapovjeđ, Ivan 14:15. Ivan 14 i dvadeset tko me ne ljubi ne vrši je zapeva a tko je prva zapeđa pa da mene ljubite svom dušom, svom pametu, svim silama tijela svoga i nikog drugoga vi mislim vi meni recite ako imate bolju logiku od ove slobodno <tosim> ali s obzirom da nemate onda vam ja predlažem da živite sukladno ovome jer ovo vam je riječ zato mi ja citiram vi se ne borite protiv mene ako se protiv borite protiv onog koje je riječ napisao Kažu da se nije s njim dobro bakćat Znači idemo dalje Ako smo dakle umrli zajedno s Kristom Vjerujemo da ćemo i živjet zajedno s njime Živjet zajedno s njime Jer znamo da Kristus skrišen od mrtvih više ne umire Smrt nije više gospodar nad njim Jer smrću kojom umrije Umrije jedan put za uvijek grijeho a život kojim živi, živi Bogu I pazite sad 11. stih Znači kad pismo kaže smatrajte To govori vama jer vam se ne čini tako Kad kaže Jakov u prvom pogledu Svoje postanice, drugi stih Pravom radošću, braću, smatrajte Kad upadnete u razne kušnje Ja vam moram reći da to nije situacija gdje si ti radostan kad ti sve padne na glavu, kad ti se počne obrušavati, to ti nije da se radeš, ali zato on kaže smatrajte pravom radošću Da je to radost, to ti je ponormalno da je radost, ali s obzirom da nije kad se u kušnjama, kad znači zli duhovi djeluju na zla u tebi i neistinu u tvom umu, kad ti se čini da si odvojen od Boga jer to on to mora pustiti da vidiš di se zato je stanje pokazano Bože, Bože, zašto si me ostavio To se čini kod da si odvojena nise I onda, znači, kad si ti Totalno u toj negativnoj sferi Kad imaš osjećaj da nisi dobar I da ti je sve krivo Sad se ti raduje Zašto? Jer to on oslobađa dubljih zala Ukazuje ti što je u tebi Da bi mogao nadvladati Njegovom snagom Da ti namjesto toga može usaditi Nova stanja dobra ljubav I percepcija istine To je svrha kušnje zato prava molitva nije ne su kušnje nego ne dozvoli da podlijegnemo u kušnje. Ne dozvoli da podlijegnemo u kušnje. Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. I sad, pazite, znači zajedničku sada znači ćemo opisati jer to puno njih pita. Koja je razlika između otpuštanja grijeha i oproštenja grijeha? Otpuštanje svih grijeha se događa kad vi dođete sa cijelim vašim životom prije spasenja, otkupljenja i izbavljenja, pod križ. I kad se dokida prajskonski grijeh prvobitnih savršenih bića, Adamov Kik koji je Adam napravio težan nam je cijeli put, i svi vaši grijesi koji, koji ste počinili kao posljedica pale prirode. To sve donosite pod križ. I jednim potezom on to skida Ako vi to predate njemu A da bi mu predali Morate biti svjesni Da ste krivi Znači mu nemate što predat I niste u potrebe za milošću Božom On će vam dat milost Ako ste u potrebe za milosti. Kak znam da sam u potrebi Pa evo piše tamo Gdje Bog nikad ne laže Ja sam rekla vi bi, Najbolje bi bilo Kad bi davali opisna imena Stvarima Recimo Indijanci bi nazvali ovu knjigu Idem knjigu U kojoj sve što piše Jest istina i što god je Bog rekao u toj knjiži, sve će se ispuni Znate, to je ona mali ora, brza, brzi jelena, ne bi to tako nazvali e, A ovim današnji ljudi, to je njima neka knjiga tamo Sveto pisma, wow. To trebate promijeniti u ljubavno pismo moj oca nebeskog meni osobno, ko što je meni uvezeno ovdje Meni, meni piše direktno i sve što piše me se tiče, inače ne vredi niš Prema tome, znači, mi smo donijeli sve grijehe pod križ I on kaže da smo umrli za te grijehe Kad je Krist umro namjesto nas Prema tome toga ničega nema Inače vam je ovo nesavršeno djelo, A on je rekao, tetele, staje savršeno, potpuno, kompletirano djelo. Prema tome, ja sam primio novi život po vjeri u Krista Isusa Po vjeri u Krista Isusa ja sam primio novi život Galačanima 3.27, postajem dijete božje Drugim korinčanima 5.17, staro staro minu novo nastavi i ja sad više nemam ti grijeha i smatram sebe pazi to pismo pustiti druge što ti govore ti čini što pismo ja smatram Jel vi vide da ja smatram sebe tako, tako Jel vam se to čini E, znači ja smatram sebe, kako kažu Rimjani 6.11, mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Ne mimo Krista Isusa, ne u Petru, Pavli i sada vam i ne nabrajam. pustite njih, oni su bili dobri ili nisu, to oni znaju. Ali ono što mi znamo da je Krist sasvim izvjesno bio veličanstven, predivan, izvan redan I da smo mi u njemu, ako smo u njemu ne biti u drugome. Jer vam ovo jasna. A oni koji su u drugome time pokazuju da nisu u njemu Jel vam je ovo jasno? Ok, prema tome smatrajte sebe mrtvima grijeho i da su vam grijesi otpušteni I on, po Izae 43.25, to čini zbog sebe On zbog sebe briše naše grijehe On zbog sebe, njemu nije to... Mi smo mislili da to zbog, zbog nas, ali on zbog sebe Otac zbog djeteta ne može podnijeti tu situaciju iz ljubavi Kaže on ovako Ja, ja sam taj koji brišem tvoje prestupe radi sebe I neću se više spominjati tvojih greha To znači otpuštenje Često se krivo prevodi u Biblijama Hrvatskih Na mjesto gdje bi trebalo biti otpuštenje Oproštenje, recimo Kološanima 1.13.14 On, Bog, nas izbavi iz vlasti tame I prenese u kraljestvo Sina ljubavi svoje Po kome imamo otkupljenje njegovom krlju Njegovom žrtvom i sad nije oproštenje Nego otpuštenje, jer je riječ Remission druga od forgiveness Remit Otpušten I sad ste vi bez grijeha Novo stvorenje u zajedništvu s Kristom Do te mjere da on po duhu Božim Prebiva u vama Nema većeg zajedništva Mislim, ne znam to prikladno Ali recimo pri je muškarac Muškaracu ženi Ne možemo biti na nekom drugom mjestu Oni su jedno Je li jasno? On govori o savršenom sjedinjenju Da budu savršeno jedno Mi smo u njemu i on u nama ima tu prostora za nešto drugo Ima jasno Znači mi smo u zajedništvu I sad više se ne nazivamo Svojim imenom prije križa Nego njegovim imenom Mi smo obučeni u Krista Mi smo jedan duh s njime Mi imamo pravo na njegovo ime Kao zarušnica Koja je postala žena Koja je zakonski postala Baštinikom svega što je njezinog Muža ili, ili odabranika I vi sad sve Naglasak na sve Ako ćete uspjeti u životu Trebate raditi u ime Isusa Krista. To vam od prilike izbaci svako drugo ime Vi ime slobodno ispraviti takva vam ona logika ne izgleda logična Kad kaže sve što činite riječ i dijelom Činite u ime Isusa Krista. Neki su bili na prošlom seminaru u Splitu pa su oni mislili neke blagoslove uzest Ali nastaviti po starom ono Činiti po onim drugim pravilima Normalno da vam se ništa neće dogoditi normalno, onda sam ih ja vidio sad ne znam ni koliko je prošlo od prošli put, kak si pa čuj nekako ide polako unazad, kak si ti izvanredno u svakom pogledu, unutra i van, na svaki način, sve raste rastom Božim, u svakom pogledu, tisuću put sam napredova od prošli put kad sam bio u bio sam prije par mjeseci. Slava Isusu Kristu jer to je njegovo djelo. To vam je rast Boži, ali da bi rasli rastom Božim, morate nastavi živjeti u Kristu kako ste ga primili Kološanima 2.7 Utemeljeni i nazidani na njemu, ne na nekome drugome, na njemu, jer on je stijena na koju nadozidamo On je kamen temeljac, ili gradiš na njemu i rasteš, ili se spotakneš i razbiješ glavu, ili ti on pade na glavu i smrskate I onda, ako se držiš glave koja je krest, koja sponama daje život cijelom tijelu Onda rasteš rastom Božim A vi hoćete, mi hoćemo rast rastom Božim Biti sve bolje i bolje To je dostupno A ne stagnirati, u stvari biti obmanut jer ideš nazad Nema vam stagniranja Ili ideš naprijed, ili nazad, ili skupljaš, ili prosipaš I onda smo sad sa Kristom Isusom u zajedništu Sad otvaramo prvu Ivanovu Znači zapišite prvo E, znači, prva, e, prva Ivanova poslanica Najmanje jednom mjesečnoj trebate pročitat U stvari najmanje triput mjesečnoj morate pročitati, To vam je što ste i kako ste u Kristu Znači, nakon što ste ovo primili To vam je što ste i kako ste u Kristu Kako trebate žije To vam je najjednostavnija, najljepša, najdivnija poslanica I onda je doživite ko da vam tata govori osobno I živite što piše I pustite druge ljude jer me pratite? Prva Ivanova poslanica cijela, veličanstveno nešto, to vam je kako živjet u Kristu i po Kristu. U Ivanu nemate ono što imate u Pavlovim poslanicama jer je samo Pavlu po duhu Božijem dana tajna onog što je napravljeno u Kristu Isusu, tajna pravednosti Božej, to je samo u Pavlu. To u Evanđima nema, nitko ne bi ništa kužio da osta u Evanđijima, znači to je samo u Pavlu. Ali Ivan vam je nakon što ovo primite. I onda imate u prvoj njegovoj toj poslanici, u prvom poglavlju, imate objašnjenje što napravite ako ste sad, kad ste u braku s Kristom. Znači zamislite sebe nakon križa u braku s Kristom. Bračna zajednica potpisana, to je vječni savjest, tu nema odustajanja. I onda sad zamislite sebe, s obzirom da ste mala dječica još, da ste još u velike nirazvijene Da nemate još obnovljenu pamet, kiksačite negdje po puto O tome piše, pazite on što kaže ovako Znači on govori onima koji su njegova dječica on tu govori, koju nam je milost Treći pogled prvi stih ukazao ta dječica se Božja zovemo I jesmo, ne bit ćemo, jesmo On govori dječice On govori ovdje crkve On ne govori ovdje griješnicima On govori onima koji su pozvani na zajedništvo I onda govori da ne griješe Unutar zajedništva Ali ako slučajno kiksaju Tamo vam govori da i nećete kiksat U kasnjoj fazi nema kiksa Kak je to objašnjeno, recimo Ja ako samo ljubavi neću mrzit je li to lako razumljivo, sasvim izjesno jest Ljubav od Boga, mržnja je grijeh Tko ostaje u njemu, a On je ljubav, ne griješi Sad ti njima kažeš ja ne griješim, to je, kod da se mu ubo prst oko A to je lako razumljivo Znači, ovo vam je kako ostati van grijeha, kako da vas Sin Boži čuva, da vas zli ne dotiče po 1. Ivanova 5.18 Kako da znate da ste djeca Božja Da ste ih već nadvladali vrage koji su vladali s vama prije po 1. Ivanova 4.4 I da je jači onaj koji u vama nego onaj koji je u svijetu O tome prva Ivanova Što smo u Kristu Kako su djeca Božja u ovom svijetu Kakvi moraju biti Dajte si normu koju vam daje Ivan Apostol Božje ljubave Koji je na grudima Isusovim ovim leža Kojeg je najviše ljubio Imo dalje e, I on sad govori Znači, što smo vidjeli, čuli to vam navještamo da vi imate s nama zajedništvo, naše zajedništvo treći stih s otcem i s njegovim sinom Isusom Kristom. Mi vam to pišemo da naša neki prevodi kaže vaša radost bude potpuna. E pazi sad. A ovo je poruka koju smo čuli od njega i ko vam navješćemo, Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu. Kad god reknemo da smo u zajedništvu s njime, znači ovo govori o djeci koji su već u zajedništvu nego o grešnicima. Oni nisu u zajedništvu. Kad god reknemo da smo zajednično s njim A živimo u tame Sad ću vam jasniti što ovo znači Lažemo i ne vršimo istine ali kad god u svjetlu živimo Kao što on u svjetlu U zajedništu smo jedni s drugima I krv s njegova sina Isusa čistio od svakog grijeha Što to znači Imate ljude koji su posvađani unutar crkve To znači da je neko od njih nešto sagriješio proti drugog Jedna nije sagriješio Bila bi ljubav i bili bi u zajedništu Iako ovaj koji je sagriješio Kaže da je sve u redu A ne živi u zajedništu To znači da laže Jer samo grijeh rastavlja braću Da li vam je ovo jasno O tome govori. O tome govori. U crkvi, ne o griješnicima I pazi sad ovo Kad god reknemo da grijeha nemamo Gori onima koji su ispali Zajedništva, koji nisu u svjetlu Koji lažuju njima, nema istine Da su istini bili bi u zajedništvu Jer bi imali isti nauk, istu ljubav Imali bi isto, istu glavu gospodara Tu vam je isto, isto tijelo Tu vam nema nesloge Znači kad vidite kak se svađa u mrze Međusobno očito je netko u zlo U grijeho i sada ovo, ovo je jako važno. I ako spoznate da ste ispali zajedništa, što znači zajedništvo? Najlakše je spoznati u bračnoj vezi, u, u, u vezi, čim se naruši ona ljubavna na atmosfera sloge kad su leptiriči kad onako su pustit u zrake, me pratite. E tak vam je moj život sa Kristom. Neprestana ljubavna afera koja raste i to mora biti stalno. Ti osjetiš ako si negdje ispa, kako? Pa nestane ta čarolija. I kad nestane ta čarolija, ti nisi sad rastavljen Nisi ponovo ispod križa Ne dajte da vas satona uhvati na foru Jer to hoće reći da onda nije križ, da križ nije radio Da nije bilo odpuštenja, da žrtva ne radi to znači da vi morate taj grijeh koji vas je odvojio Možda preljub, možda laž, možda ovo, možda ono Dovesti direktno kod onog protiv kog ste sagriješili Broj jedan, kod Boga u Kristu i on je u Kristu među nama, Emanuel, da ga vidimo da mu se možemo direktno obratiti Broj jedan, iako ste sagriješili protiv bližnjega Recimo, ako je u braku, zemaljskom i ako je neko napravio preljub Prvo ide krot Krista, Boga u Hristu jer je to grijeh protiv božanske ljubavi, broj jedan. I onda ide kod onog koji je sagriješio, ko, onaj koji je sagriješio, kod onog protiv koga je sagriješio. I ako se istinski pokaje, istinski pokaje, to vam nitko ne redat, to vam je jasno. Zamislite, napravite preljubu braku, recimo žena s mužem i onda joj susjed kaže ja ti opraštam, to bi joj pomoglo sigurno. Ako mislite da bi, probajte Pa, pa ćete vidjeti Oso bi ljudi nauče na, u, na teži način Jer tako je to bedasto Mora bit Vime, ispravi, ispravi ako vam se moja logika ne sviđa E, ali ako smo, znači, spoznali naš greh Unutar braka s Kristom Kršeći božanski redlje Ubave na kojeg smo pozvani u zajedništvu s njime jer smo već rekli kao što on nas ljubio Tako smo mi dužni ljubi braću Ne možda jednog dana čuj Jak mi se sviđi pa samo u petak Nego smo dužni Dužni po prvoj Ivanovoj 3.16 Moramo po prvoj Ivanovoj 4.10-12 Moramo obavezni Nema tu opcije ako si u Kristu Jer po tome znaš da si iz smrti Sotonskog načina ljubljenja I odnošenja prema bližnjima prešao u život Božanske ljubavi koja je oprostiva Moli za neprijatelje, blagosilje One koji proklinju i zauzima se za oni koji hoće ubiti kao krist na križu I kaže Oprosti im, Jer ne znaju što čine Na to ste pozvani Onda znate da ste djeca Božja, Ako ste u tom pravcu I ako ste spoznali Da ste negdje sagriješili a spoznaćete ako ste u Kristu Jer imate u sebi duha Božjega Učitelja, savjetnika prva Ivanova 2.20 i 27 Pomazanje je u vama Di je? U nama, duh Boži u mene Zar ne znate da je duh Boži u vama? Koji duh? Pa vaš ovaj što sve zna Koji me uvodi u svoj istinu Koji me o svemu, taj duh I on će vas tapnut po ramenu, po srcu, po guzi Podigod vas, inače najviše Ste osjetljivi I on kaže to pomazanje u vama Ono je istinito, ono ne laži Onda ćeš osjetit glas, vođenje u srcu nelagodu moraš osjetiti tako ti je stalo i onda brže bolje kod Krista Isusa, to vam je devet stih kad god priznamo svoje grijehe, ovo je u braku, prije je gotovo. Ovo su kiksevi nakon što ste spašeni, kiksevi u zajedništvu. Kad god priznamo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan. Da li ja se ne osjećam trenutno da mi je on oprostio, ali on piše da ti oprostio ili laže ili tvoj osjećaj. Mora ubiti stavljenju stranu Jel' tako je? Mi ne hodimo po tome što nas prožima žmarci i komarci Nego po što piše po drugim korinčanima 5.7 Jel' tako ili nije tako? Ok Kad god priznamo svoje grijehe, kome? Pa njemu I onome protiv kog smo sagriješili Vjeran je On i pravedan tako da nam oprosti grijehe I očisti nas od svakog bezakonja odmah I nastavlja škoda nije bila To znači da te stalno čisti Ne moraš biti, On ne želi da si ti u tome On je veliki svećenik koji te stalno zastupa To je smisao njegovog vječnog svećeništva, Njegove stalne moletve Koja je na vječnom oltaru Upućena Bogu Ocu Imamo jasno jer, obično, ima zbrke po ovom pitanju OK Znači, dali smo sad rješili što znači otpuštenje, a što znači oproštenje I ovo se onda zove oproštenje A ovo se pod križem zvalo otpuštenje Opuštenje svih grijeha, ikad napravljenih ili tega cijelokupnog tereta grijeha kojeg jedno biće može donijeti Znači, prvobitni grijeh u čistom stanju Pripadu Lucifera, anđele, oni spomenuti, to je broj 1 Od kojih su, znači, većina na zemlji utjelovljeni kao ljudi Onda Adam, kiks koji je otežao cijeli taj postupak oslobađanja Donio kod, kojeg znači, po njegovoj toj lozi Mi osjetimo, da vam sad ne ulazim u detalje, kako ga osjetimo Di je taj ožiljak i di je taj, taj teret I onda još svi naši grijehi dok, ni, dok nismo ušli u spoznaju koje smo napravili u neznanju Aktivirajući to I kasnije u znanju E sve se to dokida Inače žrtva nema smisla Ne može duh svetosti biti u nama Dok se žrtva ne dokine Iskupljenje mora bi savršeno Ne dijelomično Ono mora bi potpuno Da bi to radilo I onda više tog nema I sebe smatrajte mrtvima grijehu Smatrajte se novim Božim stvorenjima U Kristu Isusu Djecom božijom Po svetom pismo I onda idemo U život Zajedno s njime S njegovim imenom na usnama Svjesni da je on pobjedio sile tame Javnih izvrga ruglo Vodi ih za sobom u pobjedničkoj povorci Po Kološanima 2.15 I onda nam daje vlast nad njima po svom imenu Jer je u nama i među nama Sa svojim imenom I ja vas neću nikad ostaviti kao siročiće Po Ivanu 14.19 I ja sam sva uvijek sve do kraja svijeta Po Mateju 28.20 Učini djelada i čini djela velika, ona koje je on započeo Mi možemo činiti ista i ista, još veća, po Ivanu 14, 12. Ista i još veća To nam je nasljeđe Ali mi moramo prvo to znat Znači, to je ponuda To se nudi Nudi se smrt ili život Kaže, bira život Nudi se promjena primanje Nove kvalitete života, duha Božega Ja ću vam dat minuticu, dvije, tri, pet Da se svak to odluči, jer ovo je odluka za život Is Ulazak u brak I brakolomstvo se negativno osjeti na duši Nemojte dati zavijete ćete se zavezati sa riječima vaših usta A kaže pismo da ćete za svaku ispraznu riječ morati odgovarati Nemojte znači ulaziti u nešto Ako nemate to u srcu Jer prvoma se ništa neće dogoditi A drugo lažete i sebe Njega, njega ne možete toliko lagati jer pismo kaže tko u srcu vjeruje i ustima ispovjeda. Znači mi ćemo pod križem doći u svjesnosti ovome jer kaže pisma, vjera po poruci, a poruka po riječi Božoj ili poruci Kristovoj. Zato su poslani propovjednici, jer kako će povjerovati ako nisu čuli, kako će čuti ako nema propovjednika, kako će biti propovjednik ako nema poslanja? Jel me pratite di smo? Znači mi se pozivamo na ono što piše u Rimljanima, pismo kaže da svaki koji zove ime gospodnje biva sozo, hoće reći izbavljen iz vlasti tame, spašen ili tiga, oslobođen od grijeha, očišćen od svih grijeha i nepravda, prima Božeg duha i po njemu vječni život. Ubraja se u Boži obitelj, postaje dijete Božje i može nastaviti živjeti u zajedništvu s Bogom koji je u njemu povječnom duhu To se nudi To znači Da taj čovjek živi nakon toga u svjesnosti Da ima gospodara A ne da živi ko što je živio prije Nemate tri gospodara, imate dva gospodara ne možete služiti dvojci gospodara. Imate dva gospodara, ne tri. Mi Krista biramo za... Ovo mi ja pomažem jer vidim da objašnjavam zašto neki kiksaju po putu pa da ne bi bilo da ne radi. Znači mi se e, obavezujemo da će on biti naš gospodar. Kirios na grčkom znači onaj kome osoba prepada nad kime taj koji vlada ima moć odlučivanja. Kome je ta osoba dala potpuno pravo da vlada nad njom. Hoće reći, poslušam sam riječi Nemate pravo nakon križa I kad ste uzeli to sveto ime na usne Živjet protivno svetom pismu I njekat takvu žrtvu Jer to će vam se štetno odrazit na duše Biće vam stanje gore Ja vam ovo moram reći Košto će vam bit stanje gore Ako uđete u brak i onda napravite preljub To direktno prekida brak Znači, vi se ovdje zavjetujete Kristu Isusu Ili Bogu u Kristu Isusu U kojem je on u svoj punini Kad vidite Krista, vidite Boga Oca. Ivan 14.89 Jer u tom Kristu Isusu U njegovom proslavljenom ljudskom Koji je sad čisti duh Potpuno sjedinjen sa božanskim duhom Jahve ili Jehova njih dva su jedno, po Ivanu 10.30 On je među nama vidljivi Bog, pristupačan, dostupan, koga možemo gledati, zagrliti Kojim se obraćamo kao Bogu Otcu, jer u njemu je Bog svoj tjelesno među nama Da nam omogući taj najprisniji odnos Vi se obavezujete na bračnu zajednicu s njime, bolje vam je ne ako niste ozbiljni Ako ste ozbiljni onda će vam On dati svu potporu I imate svu potporu Ne samo po riječi, po vječnom duhu Nego su svi anđeli na raspolaganju Onima koji su njega uzeli za svoje utočište Po 291 psalmu Ja ću vam dati minuticu, jer to je ponuda Pa onda, kako Ko osjeća, nek digne ruku, ne morate, to ne morate sad napraviti, ako ne osjećate, možete drugi put, ali ja vam govorim, ovo je odluka za život I onda je donesete ozbiljno ko što bi je donijele za nekog bračnog druga, kad se odlučujete za zajedništvo pred matičarem, ili normalno crkva matiča, ali crkva, kako već nakon toga, kao djeca Božja, kao oni koji su primili otkupljenje Kao pravednost Božja u Kristu Isusu Onda idemo pred prijestolje, kod tog istog Oca I u, u, u jednom duhu, ne, ne straha, nego u duhu ljubave Mi primamo ostale blagoslove, ali prije svega blagoslovi iscjeljenja Onda tražimo iscjeljenje koje on nama osigura To je nakon križa Jer onda taj duh koji je nakon križa prebivao nama i može oživjeti naša smrtna tijela po tom istom duhu, po Rimljani osam jedanaest koji ste već primili ili ste otpali ako ste primili imate priliku se vratiti Kristu morate isto napraviti, morate znači sam svoj život, ja ću govoriti molitvo Govorit će polako, koliko god mogu, kako Duh bude vodio Vi se s tim trebate složiti u srcu Ako se ne slažete u srcu, opet se ništa neće dogoditi Nema vam ovdje šalabaktera Ovdje vam nema preko veze Ovdje vam nema kuverte iz stola Ili jesi, ili nisi Eto, ja vas puštam par minutica, pa si razmislite u srcu <hums> dobro. Evo dakle, znači oni koji su donijeli odluku za Isusa Krista, za život u Kristu, za novi život, koji su donijeli odluku da će živjeti dostojno tog imena. Ja vam moram reći u njegovo ime jer ja imam te ovlasti, ja ima i svaki koji je istinski njegovo dijete, to nije ekskluzivno jer svaki ima to pravo koji je njegov. Ja vam u njegovo ime tvrdim da ćete sasvim izvjesno primjeti novo rođenje i novi život, sasvim izvjesno tko to napravi na pravi način. Znači možete sebe smatrati svime onome što pismo kaže da prepada onima koji su istinski primjeli Isusa Krista u život. Tako da oni koji su to odlučili, ja vas molim da dignete ruke čisto kao potvrda pred drugima. Dobro. Izvanredno. Ja vas onda molim da u poštovanju pognete vaše glave, ne morate previše. I da otvorite srce širom, zatvorite okice i da me pratite u molitvi. Ja ću vam govoriti riječi, vi izgovarajte riječi na glas. Izgovarajte kao da u, u srcu mislite to što govorite. Pismo kaže, ako u srcu vjerujete to što govorite, onda on može to potvrditi. Ja ću u jednom momentu zastat Ako netko hoće sam sebe, to ne mora na glas Ako ima neki poseban grijeh koji ga muči Kojega se želi osloboditi Ja ću dati izjestan prostor da to svatko sam kaže Kristu. I onda ćemo nastaviti dalje Jeste spremni? Okej okay. Znači ja govorim, vi ponavljate Voljeni oče Slobodno ponavljate na glas da koda, koda mislite onako nek se to ori Neka to bude istinska ispovijed Voljeni oče, oče, oče Hvalati na poruci evanđelja, na poruci evanđelja kroz, koju kroz koju si me obavijestio O svom vječnom naumu Hvala ti oče Što me nisi nikad ostavio što ostran, unatoč mojim protivljenju. Unatoč mojim protivljenju i, mom životu, I mom životu. Koji je bio protivan tvoje volje. Je bio protivan volji. Hvala, ti, Oče, Hvala ti, Oče. Na Isusu Kristu. Hvala na toj velikoj žrtvi, milosrđa, na, toj velikoj žrtvi milosrđa, na toj velikoj žrtvi milosrđa. Koju ja. Ja prihvaćam u svoje srce. Ja sad dolazim pod križ. Ja sad dolazim u pokajničkom duhu. Svjestan tereta grijeha koji me pritišće i odvaja od tebe. I ja sad, pod noge. ja sad polažem pod Kristove noge Sav moj grijeh, Sav moj grijeh. I cijeli svoj raniji život, I, svoj raniji život. I, ja te molim. I ja te molim Da me oslobodiš od njega Da me, od njega. Da me, kristova, krv. Da me kristova krv Očisti od svih grijeha Oči, of I hvalati oče, i hvala ti, Ođe, što to čini sad, to činiš sad. Ja se odričem, ja se odričem sotone, sotone. sotone. Svog, starog svog starog gospodara, kojemu sam služio, Kojome sam služio, u znanju ili u neznanju. Znam, ja, mu leđa ja mu potpuno okrećem leđa i priznajem Isusa Hrista, i priznajem Isusa Hrista kao svog jedinog gospodara, svog jedinog gospodara. I, dajem zah, i dajem svećani zavjet da ću služit jedino njemu, da ću, jedino njemu. Da ću slijedit jedino njega. Da ću slijedit jedino njega da ćemo živjeti po njegovoj riječi da ćemo njega da ću prema, prvoj prema prvoj zapovjedi ljubiti prvoj svom, svom dušom svim srcem svim srce. svom pameću I, i svim silama tijela svoga ja se prema tome ja ovime Ovi Ovi odričem, odričem sveg idolopoklonstva kao grijeha, kao grijeha. i molim te, I molim te. Da, me toga da me posebice toga očistiš ti si reka oče, ti si reka, oče. Da, nećemo da nećemo moć primiti oprost u srce. neoprostivo srce zato se ja sada ne zbog osjećaja nego iz poslušnosti tvoje riječi okrećen prema svim ljudima koji su ikad mogli sagriješiti protiv mene. I ja im opraštam u potpunosti. Ja se одречем svakog гњева. Ja svake zlovolje, svake svakog гњева. И сваке зловоље. Сваке зловоље. ja осветољубавесте. Сваке осветољубавесте. Свих негативних осјећаја срамних. Свих негативних Hvala ti, hvala ti što mi daješ novi život sada. Što mi daješ život sada. Hvala ti što sam očišćen od svoje prošlosti. Hvala ti što sam, od ti što sam novo stvorenje u Kristu Isusu. što sam novo stvorenje u Kristu Isusu. I ja te sad molim. I ja te sad molim. Prema obećanju iz Luke 11.13 Prema obećanju iz Luke 11.13 Da me ispuniš svojim svetim duhom, da, me svojim svetim duhom da, se duhu, da se po svom svetom duhu Nastaniš u svoj hram, u, svoj hram u, moju dušu, u moju dušu Koja sada pripada samo tebe Пусть сада прибраса. Хвала Тебе, Отец. Хвала Тебе. Что си мой властвити, Отец. Что си мой властвити. И что сам я сада. И что се 2 3 ja vas sad proglašavam u ime Isusa Krista Novim Božim stvaranjem I možete se stvarno u svoj istini smatrati Božom djecom Mrtvima grijehu i živima Bogu Isusu Kristu. Tako da to vam je veliki doživlja, evo ja vas moram lako odavde Baš doživljaj, mi sada ono prvi put, nije toliko ovo i... se mi zagrli za početak. Eto Baš tak. Kada Jezus na istini i prožne, možete se proslaviti za pro sebe mi Baš mi je Kako smo rekli, nadalje kao Božja djeca kao baštinici Boži, vi ispovjedate da jeste ono što pismo kaže da jeste. Znači, nemojte odostajati od vaše ispovjedi vjere, ili kako kaže pismo, držite se čvrsto vaše ispovjedi vjere. To su Hebreji 4 14 Ovo je ispovjed, ispovjed znači reći ono što piše u pismo, u što vi vjerujete i to govorite. Znači, ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu. I hvala ti Oče Obilujte zahvaljivanje Ja jesam dijete Božje Jer prva Ivanova 3.1 kaže koliko nam je ljubav ukaza otac Da se zovemo djeca Božja I jesmo, ja jesam Ja imam vječni život Ja više nisam u vlasti tame Zli više nema Kontrole nadamnom Krist je moj gospodar To vam je ljepota tog odnosa Ako on stvarno gospodari Ovaj drugi ne može gospodariti Rimljanima 6.14 kaže grijeh više neće gospodariti nad vama Ali to isto kod da kažete onaj koji, koji vas potiče na grijh Koji je uzro grijeha Ista stvar Imate novo gospodara Ispovijedajte ili govorite odvažno Ono što u srcu vjerujete Iz riječi Božje o vama samima I onda će to postati živa čvrsta stvarnost i rašće Ja sam vas učio ovdje dok sam bio kako se to radi, vi ste čuli više puta od mene, ovi koji me znaju su čuli to sto puta od mene i tisuću puta Što znači ispovjedat ono što pismo kaže da ti jesi Ja jesam ono što pismo kaže da jesam Sad je sljedeći korak, znači svi oni koji su u bilo kakvoj fizičkoj potrebi ili mentalnoj potrebi Ne morate ostati kratki, bolesni, zakinuti Volja je našeg Boga Oca da budemo zdravi svi To smo obilato pokazali drugi dan I još jedan dio trećeg dana Znači nedvojbeno je po Svetom pismu da nama pripada zdravlje A pogotovo ako znamo da Izaja 53.45 kaže da je on uzeo naše bolesti i bole I da smo njegovim ranama iscijeljeni mi sad dolazimo odvažno Pred prijestolje slave Sad smo djeca Ne dolazimo pognute glave U strahu Hoće nas mlatnuti sa štapom od metle Hoće nas hračnuti u oko Hoće nam bacit neku konzervu u glavu Ne moramo doći na stražnja vrata Pokriveni po glavi s kapuljačom Dolazimo sa osmijehom Kod oca, kod tatice On je moj tatica Ja ne znam za vas Ali moj tatica je jači od njih svih To je Ivan 10.29 Kad bi vi to razumjeli Vi se odmah Opustite Znaš kad klince imaš na cesti Viš kak se Leo odmah pustila Imaš klince na cesti Pa se mlati i dođe I hoćete ti zvati tatu I onda ako znaju da tata zna Jiu Jitsu Ili neku drugu borilačku vještinu Svi klinci pobjegnu Moj tata je jači od njih svih Od svih vrazi Jel jasno? E, k njemu idemo Radosno Mi preuzimamo dar Milost jer dar I mi zahvaljujemo Jer smo već primili Od momenta kad kažemo Amen, to je vaše Vi morate ispovjedat Ja jesam primio iscjeljenje I to govorit Jer je zakon vjere Da mi prvo govorimo Da imamo Pa onda imamo Ako to što govorimo U srcu osjećamo Tj. ne sumnjamo Prema Marku 11.23 Pismo kaže da mi dok molimo za što god A mi sad molimo za zdravlje A to je uključeno u što god Mi znamo da nas on uslišava Ako je ono što molimo u skladu s njegovom voljom A zdravlje jest I mi onda to prisvajamo po zakonu vjere Tako da već imamo dok molimo Jer nam je on rekao da će nam dat Opet stojimo na riječi ako imate neke maneti tipa rame vam je strgano ili vam je koljeno strgano, bilo što što niste mogli micati, nakon amen vi morate staviti vašu vjeru u praksu, počnite se ponašati kao da ste zdravi. To znači, ne, još me boli, ništa se ne događa, nego probi tu boli, zahvaljuj. Znači, kad kažemo amen po Svetom pismu, imate to što smo zamolili, jer ono što molimo je njegova volja. Ja ću ponoviti sad molitvu, to je 1. Ivanova 5.14.15. A ovo je pouzdanje koje mi, djeca Božja, imamo u oca voljeno koji u Kristu Isusu sjedi vidljiv na prijestolju slave da ako ga tražimo bilo što u njegovo ime u skladu s njegovom voljom on će nas uslišiti on to hoće nama dati više nego mi hoćemo primiti jer on nas je ljubio prije nego smo mi njega ljubili i osigurao sve blagoslovna križ dok još mi nismo znali da, na, znali da nam je glava di rep ja prvi i ako znamo, znači znamo, a znamo jer piše Da nas uslišava u svemu što ištemo Ili tražimo, ili molimo Onda znamo da već imamo Ako već imamo, onda smo radosne Koda smo dobili na lotu I ponašamo se kao da imamo Jer vjera se oživi, stavi u pogon materializira kad dijelujemo u skladu s Onim što vjerujemo po Jakovljevoj drugo poglavlje stihovi 17, 20 i 26 kako se vjera stavlja u pogon nakon amen Sa zahvaljivanjem Zahvaljujemo za ono što smo primili u vjeri Iako još ne vidimo Ne obraćamo pažnje na bilo kakve simptome ili smetnje Govorimo da smo primili počevši od sad Pa sve dok se ne očituje A kad se očituje onda mu dajemo slavu pred drugima Neko od onih devet gubavaca koji su ga zaboravili Tako da se njegovo ime proslavi i ako je negdje neki problem smetnja, onda se ponašamo kao da nemamo tu smetnju, hoće reći počnete hodati, recimo obično kad molimo za koljeno, ljudi koji nisu mogli hodati, oni počnu hodati i dok hoda, onda ga, mu koljeno prođe. Ili recimo nekad kad se noga produže, ne vidi se da se produžila, izmjer, znači ne vidi se, ali kad se on digne i počne hodati, kad se drugi put izmjeri, izravnalaz. Ili ako je noga, imate one, imate znate noge koje su ovako, to se zove Um, to se zove Pigeon feet, ja mislim Znači, ko golub da hoda Ili već kako ko hoda golub Uglavnom, jedna je patka, druga je golub I recimo, noga mu stoji ovako Ili ostoji ovako To je problem u karličnoj kosti Ti držiš nogu i zapovjeviš Ali dok ti držiš nogu i dok ona sjedi Ona se ne može ispraviti Nekad da, nekad ne Kad se digne I dok hoda se ispravi Jel' vam ja sam princip Znači, nemojte čekat da se očituje Pa onda vjerovat Nego vjerujte na osnovu onog što smo... Naučili da je njegova voda da piše Jeste li spremni? Ja ću vam samo još za sekundicu Da to u sliku meni se sviđa to je Matej 9. poglede Stihovi 27 do 29 Dvojica slijepaca Je došla k Isusu I oni su plakali i molili Isuse Smiluj nam se Ili budi milostav sine Davidov Rekli smo da je milosrđe uključeno u svetom pismu kao iscjeljenje Su ga često molili za milosrđe kad bi, ga, kad bi trebalo iscijeliti A on je veliki milosrđan svećenik On nije neki koji ne može suosjećati sa našim problemima On suosjeća sa našim problemima Zato ga zovu veliki milosrđan jer je bio ko mi On se odrekao svog božanstva, bio je kao čovjek na zemlji, poput nas Po Filipijanima drugo pogled stihovi stihove 6 i 7 Prema tome, mi dolazimo k njemu koji razumije naše bole, naše osjećaje. To znate vi u prirodnom svijetu, neko koji je prošao nešto, on bolje se osjećao s njima koji pate. I onda on kaže njima, pazi sad ovo, vjerujete li, kad je ušao u kući, oni su ponovo došli, vjerujete li da ja to mogu učiniti? Ako vi ne vjerujete da on to može, vi ćete spriječiti to. Jel' tako? Ako ne vjerujete da njegova volja, spriječite ćete. Ali mi smo to obilato pokazali. I onda on njih pitao Vjerujete li da mogu učinito odgovorišemu Da, da gospodaru Potom se dotače očiju Govoreći neka vam bude Prema vašoj vjeri Ne prema mojoj vjeri mojoj, Ne prema Isusovoj Ne prema njegovoj sili Prema vašoj vjeri Ovo je dostupno Vjerujte u riječ I djelujte sukladno Kao da je riječ istina nemojte se oslanjati na simptome Odavde izlazite ko pobjednici i ako budete takvi u duhu, riječ će se obestiniti U mom se životu već obestinila više puta A u onima koji su cijeli život proveli u tome se milijardu puta obestinila Koji su sluge Bože, cijeli život u ovoj istoj službi Jeste spremni? Znači idemo sad pred prijestolje slave Ne dolazimo sad u strahu, dolazimo odvažno jer znamo da ćemo primiti, to su hebrei četiri da ćemo primiti milost i milosrđe i pomoć u pravo vrijeme sad je pravo vrijeme kad je pravo vrijeme kad ti treba ozdravljenje pa kad si bolestan jel tako ja mislim je to pravo vrijeme kad ti treba hitna pa kad si se razbio sa i ležiš na cesti krvavi krva izkrvarićeš jel to pravo vrijeme? znači pravo je vrijeme kad nam treba sad nam treba što se mene tiče ne morate zatvarati oči budite radosni jer idemo u pobjedu ste spremne Oke, okay. evo nas voljeni oče. Dolazimo ti sada radosni, Razgaljeni puna srca kao tvoja djeca. Prilazimo te odvažno, sigurni da ćemo primiti Milost i milosrđe u pravo vrijeme. Mi te dolazimo. Daj nam podar po izlječenja našeg tijela. našeg tijela. I evo pružamo ruke vjere. Pružamo ruke vjere. Prema tebe. I otvore na srca u I otvore na srca u zahvalnosti. Mi primamo dar iscjeljenja. To nije naša zasluga, Oče. To nije naša zasluga. To je zasluga Isusa Krista. On, je On je jedina naša zasluga. I jedino zbog njega. Jedino zbog njega. Mi imamo to pravo. pravo. Hvalati oče, Hvala oče, što nas po Isusu Kristu po, po njegovoj krvi, krvi. Po sili duha. Ozdravljaš sad i u tijelo. Hvala ti oče Što me iscjeljuješ Od moje bolesti od moje I sad svak ne bolesti. kaže sebi Od koje bolesti Možete stati sekundicu Nabrojite sebi Koda stojite pred njime Recite hvala ti oče U duši recite Ne morate na glas Hvala ti oče Što me iscjeljuješ Od te i te bolesti U ime Isusa Krista. Evo ja vam dajem vremena Jesmo? Ja sam sada iscijeljen od glave do pete u ime Isusa Krista. i sada u tom svetom imenu u imenu koje je nad svakim drugim imenom i ступам против сил тьмы. И ступам Po сил Ducha Сvezujem Slamam moć svih duhova силе svi nad, nad svojim životom. I Духа im da idu. I, da, I da, se da se više ne vrate. U ime Isusa Krista. A tebe tielo. tijelo. U ime Isusa Krista. U ime Isusa Neka se sve što Neka se sve što je oštećeno. Vrati u, vrati u normalu. Neka svaka upala nestane. Neka, svaka upala nestane. Neka, se svaka Neka se svaka abnormalnost obnovi. Neka svaka izraslina umre u korijenu. Umre u korijenu. Osuši se. I bude, iz I bude izbačena iz tijela. U ime Isusa Krista. I, I, ja I ja te Isuse primam u srce, primam srce. sada kao svog iscijitelja kao svog I sebe, I sebe proglašavam iscijeljenim. iscijeljenim. U ime Isusa Krista. Amen Amen oh. Eto, sad, ako imate, znači, neke fizičke smetnje ili kako god A imate priliku vašu vjeru staviti u pogon, to je to Nemojte se stiditi, nemojte obraćati pažnju na druge Se da, veselite se, evo, ja se veselim. Ja se veselim. dobro. Super.